Jaj, help, segítség, mentsétek meg lelkeinket, először a nőket és a gyerekeket. Azt mondja a Dani, hogy elromlott valami az adás lebonyolító szoftveren, és emiatt nem szól az zene, úgyhogy nem tudjuk lejátszani a kedvenc számat, de hát anélkül nem fogjuk tudni elkezdeni a misort, ne örülj meg, Dani. Vagy az van, hogy eldanolom én, az is lehet, vagy, vagy mi legyen, elromlott a gép. Hát jó, akkor... Figyelj, az elmúlt 24 órában olyan volt, hogy ahhoz képest az, hogy elmú, romlik az adás, lebonyolító szoftver, ahhoz képest az kiskutyának a fülle. Az elmúlt 24 órában én is háromszor játszottam végig egyébként a rendszerrel ezt, hogy, hogy elromlott, és most, most úgy néz ki, hogy tényleg nagyon elromlott. Úgyhogy... Ilyenkor mi a teljesen? Hm, Vannak-e telefonszámaink, tesszük fel a kérdést? Kezelje telefonszámokon... én a telefont? Teszem Nem, az a lényeg, hogy te minél többet beszélj a hallgatókkal, Igen, amíg kell a hallgatóknak? megpróbálom orvosolni ezt a jó, problémát. Na jó, akkor legyen az. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, 14 óra, 7 persze ez a Klubrádió benne, az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Panksnodded Miklóssal, a szerkesztő Árva Brigitta a gombokat rontogatja Kemény Dániel, vagy próbálja meg helyrehozni, nem kellene megsértődni, már megbeszéltük ezt múlt héten, csináld meg azért dolgot. Én közben majd beszélgettek a Nevelésként fogom fel ezt a rádió Megtisztelő. Szóval, hogy múlt héten rengetegen telefonáltak azzal a témánkkal kapcsolatban, amikor azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy milyen régi azóta már kikopott szakmák képviselőjeként dolgoztak, vagy tettek-vettek életük során. Rengeteg érdekes telefonból, tehát én a Szirtes Andrist is nagyon szerettem a, a jelmezfestőt, a cinkográfust a buksi kötőgépnek a, a kezelőjét, és nem fogom tudni elmondani mindent, de fantasztikus élettörténetek rajzolultak ki itt a műsorban, és miután folyamatosan hallottam adás közben, hogy csörög a telefon, ezért azt gondoltam, hogy lehetőséget adok a kedves hallgatóknak, akik múlt héten nem kerültek be, hogy meséljék el, hogy, hogy mivel foglalkoztak, azóta és persze beszélgettem, Moli helyszínvadász István barátommal és mondtam neki, hogy te vannak-e még vágóasszisztensek. Azt mondta Moli, hogy vannak, de már nem úgy működnek, mint a régi vágóasszisztensek, akik ott ültek a vágó mellett, és volt egy ilyen hatalmas nagy kosár mellettük. A kosárnak volt egy kerete, abban mindenféle apró szögek voltak beszúrva, amire a vágóasszisztens azokat a celleket, amivel a vágó dolgozott, fölakasztotta, és amikor azt mondta a vágó, hogy akkor valamelyik jelenet, valamelyik részét kérném, akkor leakasztotta és adatta neki. Szóval vágóasszisztensek vannak, csak minden digitális és elektronikus, ezért egy kicsit máshogy működnek, de ha a kedves hallgatók olyan szakmát végeznek, ami olyan, mint a vágóasszisztens, vagy a vándormozis, vagy a festő, akkor mindenféleképp hívják a 24 3, illetve a 14 illetve 1449 es számot. Halló, jó napot kívánok! Nem fogod hallani, úgyhogy nem veszel fel fejhallgató. Ne edukáljál, halló! Ne, dukáljál, halló. Hello, jó napot kívánok! Üdvözlöm. Én vagyok műsorban. Igen, igen, igen, igen. Teljesen meglepő a dolog, de nagyon örülök neki. Hát nem tudom, hogy a múlt heti műsorban kintornásokról volt ez szó. Nem. Azért, mert én kintornás vagyok. Keresztem Esküdjön! Vagyok már az Esküszöm. Esküszöm, hogy kintornás vagyok. Az ország második legjobb kintornása vagyok. Gratulálok hozzá. Ki, ki az első? Egy István nevezetű, nagyba fiatalember. ember. Az, aki a várban kintornázott. Igen-igen, igen, igen, az István, a kackírás bajuszos, szóval én csak a második vagyok. Várjon, Bár várjon. Neked... Ez igen, mind, mind nagyon érdekes, tehát igen. nagyon fontos, mitől lesz valaki a legjobb. Te gyorsabban teker, lassabban teker, érzelmesebben nem, teker, nem, ha nem. nem. Nem, hanem mert ő valóban nagyon híres, én nem annyira. Uh -huh. Én nekem 13 évvel ezelőtt egy könyvem jelent meg erről a szakmáról, erről a mesterségről. Uh -huh. Kutattam éveken keresztül, itt a családomban 7 darab kintorna van, több, több, mint a hány gyerekem van, Aha. de nagyon szeretjük. Na most a kintornának egy nagyon érdekes története van. Nagyjából a római kortól számíthatjuk a kintornának. Akkor már a voltak víz, a vízzel működő zenegépek. Így van, így van, így van. De igazán a 17. században élet fel a kintorna. Kétfajta kintornát velkét ismerünk. Uh -huh. Az egyik az újnevezett sípláda, ami az orgona elvé működik. Fújtatóval működik, sípok szólnak benne. A másik, ami Magyarországon inkább ismertebb volt és kedveltebb volt, és filmekben ezekkel találkozunk a Pál utcai fióban, vagy a hetem, mint a gonoszok című nagyszerű 1943-ban forgatott filmben, az az úgynevezett Longora Berkeley. Nekem mm -hmm. ez tetszik jobban. Nyugat-európában ma már inkább a sípláda a kedvelt, inkább azon, azon elterjedve. A sípláda az egy kisebb szerkezet volt, azt várra akasztva vorták az emberkék, vándor zenészek jártak vele faluról falura, városról városba. De nagyjából a 19. század végén elterjedt az ongora velkli, Budapesten ez volt. Annyira elterjedt, hogy a 19. század végén, például 1894-ben 127-1899-ben 267 kintornás engedélyt adtak ki. Budapesten. Az elég jó. És Budapesten akkor még jóval kisebb volt, mint most, ugye, mert a mostani területek közül még nagyon sok, akkor nem tartozott a főváros. Miért kopott el ez a szakma? Azért, mert jött a rádió? Egyrészt jött a rádió, jött a hanglemez. Uh -huh jött a film. Másodszorban pedig azért, mert a két világháború között, de egyébként már Mária Terézia idejében is, a rokkantak, a hadisérültek kaptak engedélyt kintornázásra. Igen. És tulajdonképpen a második világháború után, ugye ez már nem volt egy elfogadott dolog, hogy valaki háború sérült legyen, rokkant legyen, Igen. aki nem éppen Szibériában volt, próbálták érzen. elhallgattatni. Így hát a kintornások lassan kikoptak, nagyon kevés igazi kintorna van ma már az országban. És ha abból a hétből én egyet megveszek, akkor meg tudok élni belőle? Az a baj, hogy mindenhol kaputelefon van, tehát hiába mondom azt, hogy én vagyok a pizzás, vagy a rendőr, nem biztos, hogy beengednek. Sokkal bonyolultabb a nem engednek be. Kintornázni tilos. Kintornázni tilos, borzasztó hangja van, tehát ha az bent egy szól egy udvarban, akkor az nagyon nagy hangja van. De Hát azt szerették, nem? Á, hát nem annyira. Az az igazság. Azért dobáltak pénzt, hogy inkább fúzzon el. Inkább menjen el. Igen, igen. Volt ilyen, volt ön, hogy inkább azért kaptak pénzt, hogy menjenek át egy másik Értem. házba, vagy másik udvarba. De egyébként minden szeptember elején Keszthelyem van egy hatalmas kintornás találkozó. Hm. Ott Németországból, Ausztriából, egész Európában, meg természetesen Magyarországról is ott vagyunk kintornások és zenélők. És ön kintornázik Én. még valahol? Én, igen, igen, igen. A gyereknapkor megyünk legközelebb új és népszerű a, a Igen, ha valahova kiállunk, nagyon népszerű. Tehát oda jönnek az emberek, a gyerekek élvezik a, a hangszertnek az egész szerkezetet, uh -huh. az idősek pedig mondják, hogy ők emlékeznek arra, amikor még gyerekek voltak, és az udvarukban Igen. a kintornás ott, tehát nagyon Jó, azért azt mondják, hogy milyen szakmai fogásai vannak a kintornának, és a, hogy lesz valaki kintornás? A vulice nem velkli, tehát ugye ezt szívvel kell tekerni, ezt már Bilicsitivel is megmondtam. Uh -huh. A velklihez kell azért bizonyos ritmus, bizonyos zenei érzék, mert nem mindegy, hogy az ember hogyan tekeri, hogyan, hogyan működik. Úgyhogy hogy lesz valaki kintornás velké. Az az igazság, hogy a, a 2000-es évek elején jó magam voltam az, aki visszahasztam az országba ezt a műfajt. Én nagyon szeretnék zenélni, de volt botfülű vagyok. Tehát nagyon ének hangom, bozasztók. Hát a a DJ-nek kell, kell menni, kellett, kellett, Valahogy kellett zenélni egy ilyen gépi szerkezettel. Uh -huh. Ezzel már megy, ezzel könnyen megy. Úgyhogy így lett az ember kintornás. Vagyunk Most már hatan vagyunk az országban, és nagyon összetartunk, jó kapcsolatban is vagyunk, és nagyon jó kintornázni. Most nagy, a nagy sikere van mindig, amikor kiállunk valahová. Az a hat ember nem lehet annyira nagy konkurenciája egymásnak. Tehát Á, a... nem, nem, hát meg nem ebből érünk, hát ez nekünk a hobbing meg a kedvenc. Szóval, tehát a, hogy mondjam, a munkánk mellett foglalkozunk vele. De az cikki lenne, ha kimenne a keleti pályodvarali a barostérre kintornázni? Nem lehet, sajnos. Nem lehet. a megkötöttségek, ma már régen. Igen, még nem. Ma már elég is szurogó, de micsoda, hogy ki, hogyha a brékesek zenél. ott élhetetlenkednek a Vörös Marti téren? Olyan, olyan jogszabályok vannak most már a fővárosban, hogy például be kell mutatni a művészetet egy bizottság előtt, ha valaki zenélni akar. Vagy ha nem, nagyon elismertek az utcai zenészek egyébként főváros a fővárosztályáról, azt észrevehette, éppen ezek miatt a szabályok miatt. Nagyon szigorú szabályok vannak. Nem, nem egyszerű. Pedig hát a kinton az mindenhol Németországban, Ausztriában, Hollandiában, múzeumok vannak, kedveltek, Franciaországban uh -huh. az utcákon, város utcáin találkozhatunk velük, de mondom, azok a sípládák. És, a, és a Balatonon is vannak ilyen szigorú megkötések? Balatonon úgy tudom nincsen, és van uh, Füreden, is van egy kollégánk életes, uh -huh. egy kollégánk, aki szokott zenélni. Azt tudom nagyon jól azok. Említette úgy. azt, hogy több tornája van, mint gyerekek. <gül> <gül> a gyerekek folytatják a... Ezt tudom... Igen, igen, nagyon szeretik. Kiskorok óta járnak velem belkvizni. Nagyon sok emlékünk van a, mindenhol az országban, láncítók, ezzel rendezvényekkel, ünnepén, fönt a várban, mindenfelé. Figyelj, nagyon ők is. Figyeljen, az hogy van, hogy, hogy mit játszik a... a... Ön, Két lehet, szallagok, lehet számot vagy kérni? Lemezek. Nem nagyon. Az István, akit említettem, ő már tudja zenes számot, mert Aha. van egy olyan gépe, de egyébként ezek előre gyártott szallagok, vagy lemezek, vagy hengerek, és azok rajta. Hát, főleg német-német jellegű dolog, mert hiszen Németországban gyártották ezeket, értenek? Nekem spanyol Verklén van, ami Spanyolország. Hát azért az jobb. Én mondjuk Iggy Igen. Páptól a passenger kértem volna, ha, ha lehet így válogatni. De a... volt már, már eset fönt a mesterségesek, a Budai várban jöttek a jól besörözött német turisták és azt hitték, hogy a diszkóban vannak, de hát nem jött nekik össze. Hát nem jött nekik össze. Nagyon jó, hogy hallottam önről és erről a foglalkozásról. Sokat jó, tudtam meg. Remélem, de... hogy még sokáig maradunk is, és fogjuk tudni csinálni. Egyszer majd, ha, ha lesz olyan esemény, ahol én ott leszek, mindenfélképp meg fogom invitálni önt, hát. hogy, hogy egy kicsit uh, tornázon ott jó, kín. Jó, jó, köszönöm szépen. Viszontlátásra. Viszontlátásra, viszontlátásra. Mert ez a kis éppen olyan jó, és meg éppen azt teszi, amit kell. Budapest, az ismeretlen főváros és pancs miklós Zene. Jöjjön a zene. Így. Van. Így. Jó napot kívánok, kedves hallgatók ez itt a Klub Rádió, benne az Anno Budapest az önök a lázatos narrátorával egy kicsit megkéstünk, mert technikai problémákkal küszködött a klubrádió. de ez hál' Istennek kemény Dániel barátom, az ezer mester, master nafje Rúki elhárította. Úgyhogy innentől kezdve lesz zene is, meg lesznek spotok is, meg adás azonosítók, úgyhogy mindenféleképp telefonáljanak az elkövetkezendő egy és három órában, és meséljék el, hát nem volt tök érdekes a kintornás. Nekem nagyon tetszett. Amikor ez meg megjelent az internetes oldalakon, hogy lesz ez a szakmákkal foglalkozó annó, akkor sokan beírták a kintornást, sokan beírták a jegest is, meg persze beírták a szenest is. Nem hittem, abban, hogy benne, hogy, hogy valaki elő fog kerülni, aki, aki kintornás, és ezzel már is belje vagyunk. Akár haza is mehetnénk, kész van a mai műsor, de hát szerintem még rengeteg szakma és foglalkozás vár arra, hogy megismerjék Önök itt a Klum Rádióban. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én vagyok adásban! Ön, ön, ön! Jó napot kívánok, üdvözlöm, Száztál vagyok. Fotolaboráns voltam a Magyar Távérületi Irodánál. Fekete-fehér részlegen dolgoztam. Nagyon-nagyon érdekes munkákat csináltunk. Sokszor csak, csak ott tudták az ország begyedül megcsinálni. Volt olyan például, hogy 6 ór 6 méteres képet csináltunk. 6x6 uh -huh. méteres, volt egy úgynevezett méteres nagyító, hatalmas nagy terem. Tényleg? És ott például hatalmas terem volt, létrán kellett fel, honom alá fogtam az összecsavolt papírt, létrán felmentem, az a fal parafa fal volt, uh -huh. és ilyen spéci szögekkel megtűztem lent, ellenőrizték, hogy egymás fedjék, és mint a tapéták, ilyen másfél, másfél centiméteres fedéssel. Milyen voltak kis illesztések, volt. persze. Így van, igen, igen. És mire, kell, mire kellettek közé... ezek a 6, 6 méterszer 6 méteres például düzzel dolba voltak magyar napok, és uh -huh. egy hatalmas nagy csarnokot körbe tapétáztak azon konkrétan egy Vágta ménes volt. Hát az, az igen, tehát szerintem, de szerintem azokat a képeket láklányos is önöke, volt, önöket készítették, volt. amiket mondjuk november 7-én vagy május 1-én a főváros utcájára, amin ott volt Kádár János. Leginkább, leginkább a BNV-re készültek ezek a nagyon nagy képek. Uh -huh. De például volt egy nagyon komoly nagyító, amit úgy raktak össze, hogy már nem van, nem hanem a nem tudom, még nemzetközi angol volt a mechanikája, Aha. német volt az, az objektívje és, és uh, Japán volt a, hát a kompjúter, talán még akkor nem volt komputer, de ez hasonló szerkezete, és sinen gurult előre-hátra. Középen uh -huh. volt a, a padlón egy 50 centi széles sin, és például egy Leica, ugye az Leica film, a kis filmes kazettás film, az 24x36 mm-es. Minden nagyítás nélkül, tehát nem kellett külön negatívot csinálni pluszba erről a pici kockáról, tudtunk 70 szer 100 képet nagyítani. Akkor azt mondja el, hogy egy hat méteres képet azt hogy hívtak elő? Tehát szivacsal nekiestek, átkenték igen, nagyon hívóval? Nem, nem, nem, nem, nem. Volt ilyen egyméterszer, egyméteres körülbelül hasmagasság, így mondom önnek, volt uh -huh. ezek a hívók, Általában 20 centi mély voltak, ebben volt, a kedve volt kemény és láthívó, és előtte egy keskeny csikot, egy ilyen 20 centi széles, egy méter hosszú csikot több helyre, két vagy három helyre kiraktunk, és ebből megállapítottuk, addig, addig próbáltuk az expozíciót, amíg a pontosan három percre nem jött a kép. Hmm. Három perc alatt kellett kijönni a képnek szépen, és amikor ez megvolt, akkor mondjuk egy hat méteres kép az hat csíkból volt, akkor kettőt egymással háttal fordítottunk, és összecsavartunk, mint egy szőnyeget. Egy gurigába. Az csak nagy csak tudás. És megkapcsoltuk Aha. a hívóórát, ugye három percre Igen. bele a hívóba, átpörgettük, visszapörgettük, megint oda-vissza, három percön kitettük a vízbe, megnéztük, oké, akkor mehet a következőben a fixírbe. De... Ugyanúgy át, át, átcsavartuk benne. Tehát de, nem de... szivacssal. Uh -huh. De mint ahogy Düsseldorfi vásár sincsen minden héten, úgy Budapesti Nemzetközi vásár sem volt, ö... Ö minden héten, Igen. hanem csak tavasszal meg ipari iparibásra, de hogy a, a munkája az gondolom jó részt uh, olyan képek készítésére készítéséből állt, amit megkaptak lapok, vagy mondjuk, ha jól emlékszem, akkor valahol az a Madárstér környékén, vagy azon volt a bazársoron... Volt az, volt, van, az volt, volt az volt Az mm -hmm. Azt mindig szerettem nézni, amikor ki volt rakva, hogy a válogatás a hét képeiből, és akkor mindenféle ilyen uh, MTI képek voltak, uh, delegációk jöttek, mentek, uh, felavattak ezt azt, azt, azt meg uh, a hét érdekes felvételei, mit tudom én, a 24 kis csirkét megevő bácsiról. Azt hát igen, eredetileg aztán én kisegítő voltam az én nagy munkáknál, egyébként a fekete-fehér negatív jóban voltam, uh -huh. ahol külsősöknek is dolgoztunk, tehát nem csak MTI-seknek hívtuk a képeit, ha valaki azonnal képet akart, akkor hát csak ha körülbelül 10-12 perc alatt száraz kontaktmásolat volt a kezébe. Azt akkor nem géppel hívtuk, volt külön kézitankok, uh -huh és akkor ott előrántottuk, villámgyorsan lemostuk, vagy ha kellett esetleg még akkor denaturálszhezbe álltattuk, akkor pillanatokon belül kinyomta a vizet belőle, ugye mert az alkohol dehitratál, és akkor ezt beakasztottuk a szárítószekrényben, az előre volt melegítve, és akkor nem túlzok önnek, körülbelül két perc alatt megszáradt a film. Hány éven keresztül csinálta ezt? 13 évig dolgoztam ott, Uh -huh. Aztán rendszerváltáskor pont építkeztem, és mire visszamentem, akkor azt mondták, hogy közi nem küldtek el, csak más akartak a színesbe, de az nekem valahogy nem nagyon jött eszé, így aztán nem voltam tovább az MTV el mentem. Van egy olyan kép, amire így különlegesen emlékszik, amit ön nagyított, vagy, vagy laborált? Megmondom, önnek egy nagyon érdekes volt a... A légi rendőrség hozta a fotókat, ott a filmeket általában megvárták, és akkor után elvitték, és egyszer volt, aztán utólag kiderült, hogy akkor volt a, Istenem, olyan gyorsan akarnám mondani, mikor az oroszoknál felrobbant az az 1980. Ez a 26. Így van, igen, igen. És érdekes módon akkor jött velük, egy, két civil jött a, uh -huh. a, az egyenruhás légi rendőrökkel és a, mondom, hát akkor adja ide a filmet, beviszem, ő is bejön. Hát mondom, bejöhet, sötét lesz, ott még be a kézi nem, nem, nem baj, ő is bejön, oké. Okay. Bejött, előhívtuk, megszáradt a film, jó, bemegyünk lekontaktolni, annyira kíváncsi voltam. És ugye a kontaktolás úgy zajlik, hogy hatkotkára felvágom a filmeket, leteszem egy ilyen üveglapra, uh -huh. ráborítok egy fotopapírt, ráhajtom a tetejét, nagyjából tudtam az expót, amit beállítottam az exponálról, egy-két-három másodperc. És exponáltam. Na és akkor azt csináltam, hogy nem egy papírt tettem rá, hanem kettőt. Uh -huh. És a felsőt, azt, a felsőt azt bedobtam a dobozban, akkor hívjuk öle. Tehát egy kevés fény ment rá, mivel az alsó kapta a helyes expozíciót. Hát uh -huh. mondom, ez kevés lett, csináljuk meg akkor még egyszer és ugye nem látta sötét, hogy én a másik papírt visszatettem. Volt persze világítás, ilyen ha a sárgályzó az világításot, uh -huh. de nem látta. Akkor még egyszer lehez és akkor izé, meg elvitt, megszállítottuk, elvitték. Ú, azt mondják a kollégáim, vajon mi volt rajta a gyereket, mondom, mindjárt megnézzük. Visszamentem a kontaktolóhelyiségbe, belőhívtam és egy repülőgépnek volt a belseje, uh -huh. elé volt rakva műszerekkel amelyik, gondolom, valamilyen hálózati szerint oda-vissza Magyarország fölött, és mérte a sugárzást. Azt a mindenséget. És utólag a úgy remélem, jól mondom, hogy Jó. vele törik a nevem. Ugye ő sokszor próbálta azt, csak nem tudtam őt elérni, bizonyítani, hogy a magyar állam már akkor tudott róla, hogy milyen súlyos a sugázás, amikor még küldtek ki kamionosokat meg embereket, Igen, és azokat Igen, prób azok Igen, próbáltak perelni, de nem tudták bizonyítani. Na, ezzel lehetett volna bizonyítani, hogy már akkor tudták. De érdekes, és a Magyar Rendőr Archívumában meg kellett, hogy legyen ez a kép, mármint a negatív is, meg a... Meg a hát, is. Ö, Azt nem tudom konkrétan, Aha. hogy hova helyezték. Egyébként MT fotós csinálta a képeket úgy, hogy csak hát ugye ő se látta, ezt meevitték. Értem. És a amikor... magukkal, aki, aki a fotókat a repülőgép belsőjébe megcsinálja? Ez nagyon érdekes. És mi lett utána önből, hogy, hogy véget a fotóasszisztensi munkavállalás? Egy évig próbálkoztam, nem volt más, ugye egy kötödébe, hát ugye nem az én világom mm. volt, egy fél évig deluxe-t az, az én világom volt, sem. közben válogattam, ott játunk válogatnak, akkor még volt kézi válogatás. Ott a Ferenc ott mondja, utcában. Pontosan, igen, igen, hatalmas. Szombat, szombat egyszer, estétől, volt, vagy... igen. A hölgyeknek és vagy, az embereknek a 80%-a idős hölgy volt, hát pár fiatal volt, mint én, fel se akartak venni. De nem, milyen mondja, jó, hogy mondja ezt a szakmát, látja? Ez is eltűnt, pedig voltak, valóban igen, vannak pajtásai, akik abból éltek. Nem akartak, nem akartak felvenni, és akkor ugye hát én fotózgattam, hiszen ez volt az eredeti szakmám, hmm. fényképés, sőt, is megvan, és jártam rendszeresen röplapdát fotózni, nagyon szerettem, és ott az egyik röplabda bíró, meg nem mondom a nevét, egy gondőrhajú aki a szerencsejátéknak volt a vezérigazgatója. Uh -huh. És ugye sokszor fotóztam ott a bíró, fent volt, én meg ott a lábánál az emelvénynek guggoltam, uh -huh. fotóztam, néha beszélgettünk, megkerestem és mondtam, hogy hát szükségem lenne a munkára, menjen csak vissza mondja meg, hogy már akkor leadom ennek a nevét, és akkor oké, okay, másnap visszamentünk, ugyanaz az idős, hogy... Hát magának már mondtam, hogy nincsen munka, igen, de mondom közben tetszett beszélni, mondta az mondta, mondtam az úrnak a nevét. Uh -huh. Ja, bocsánat, igen, igen, fel vannak véve. <gül> hát így zajlott. De jó. Na és akkor... Azt még hát tegyük hozzá, jó, Ön mit tesz hozzá? Mert akkor én is teszek hozzá, hogyha jól emlékszem, akkor le volt valamilyen színű festékkel kenve, a lottó szelvényeknek a fele, Igen, hogy, mi, hogy ön, ön ne mi tud mi tud becsempészni bocsánat, egyet. Csak Jó. Értem, mit mond, mikor mi oda kerültünk a feleségemmel, mi nekünk uh -huh. volt ott rokonságunk a lottóba. Úgy értem, hogy nekem a feleségem volt rokon, neki meg én voltam a rokon. Uh -huh. Tehát mi oda nem kerülhettünk, ahol a nyertes szelvényeket válogatták. Mi azt csináltuk, hogy előző nap beborítottak műanyagládákba a hatos lottó, a keno, meg mit tudom én mindent, és mi először szétválogattuk, uh -huh. majd mondjuk Megkaptuk a 600 ezeres tételt, és azon belül válogattuk össze, kötegeltük a, a, a lottókat, ami majd következő nap, már úgy, ahogy mondta ön, igen, szétvágták, megfestették egyik páncészleténybe, egyik, másikba, másik, és úgy válogatták ki. Tehát uh -huh. mi nem a nyertes kerestük, mert az előválogatást csináltuk. Értem. Ez el jól lehetett keresni? Hát nézze, nagyon, hajsz, nagyon meló volt, mert hajnabban végeztünk általában 6 óra körül, uh -huh. de azt hiszem, ilyen 1400-től 1700-ig nyomtak a kezünkbe, az volt a jó, hogy egyből a kezünkbe rakták Igen. a pénzt, és ugye ketten voltuk a feleségem, mert így duplán kaptunk. Gyakorlatilag egy, majdnem, egy, majdnem egy jó negyed fizetés volt ez gyakorlatilag. Ja, de belefolytottam önbe a szót, tehát, hogy akkor volt reluxa, volt trikatás volt lottó. És akkor beszélgettünk ugye a tolottóválogatás közben, mikor már nem kellett számolni, és akkor mondja az egyik fiatal, hogy hát, Fotós, hogy mondja, miért nem mész a rendőrnek? Á, mondom, én is kezdem ruhába öltözni. Azt mondja, ő se azt gondolta, hanem azt, hát, hogy tudok fotózni, mehetnék bűnügyi helyszín előnek. Hát, mond, na majd ő utána néz, mert ő új lenyomat szakértő, és azt mondja, majd végig telefonálgatja a kapitányságokat. Valóban, következő héten Marian mondta, hogy Buda ősre lehet menni. Uh -huh. Emberhiány van. És így nagy szerencsém volt a szakmámmal, ugye megjelentem, nagyon rendes, egy fiatal, Úr volt a bűnügyi osztályvezető, Igen. és tök normális volt, leletegező, meg egyébként is, a később Persze. is normális volt. És akkor mondja, hogy hát mi a szatmát? Hát mondom, fényképész, laborálni tud. Hú, volt, hogy így mondom mondanom, tudok. Hát arról van szó, hogy a, aki addig volt helyszín elő és laborálta is a képeket, nyugdíjba ment, és nem fogadta el azt a pénzt, amit felajánlottak, mint nyugdíjas, hanem ő majdnem kétszer annyit akar. De ugye mondja a főnök, hát én nem adhatok azt, hogy ennyi van megszabva, ennyi adható, nem, ő, ő kétszer annyit akart, ugye ekkor jöttem én képbe, hm? és akkor mondja nekem, hogy az a gond azt mondja, hogy tudod már, azt mondja egy hónapja, hogy már ez a Zoli bácsi zsarol bennünket, és állnak a munkák, le van nyomozva az ügy, le van vizsgálva, de nem tudjuk bíróságra küldeni, nincs mert ilyenkor képek. közelező mellé a fotó Igen. mellékletet. Uh -huh. És azt mondja, mennyi képet tudsz megcsinálni? Na, hát mondom, figyelj, mondom Gyuszi, hát volt úgy, hogy et is csináltam az NT-ben, mikor éppen odaraktak, ahol uh -huh. kis képet kellett csinálni. Hú, azt mondja, akkor oké, okay, nagyon jó, hogy csináljuk a papírokat, azt mondja, hány éves vagy? Mondom, 37. Jújjúj, júj, júj, 35 éves korig lehet rendőrnek menni. És azt mondja, de nem gond, azt mondja, kérünk engedélyt. Ugye, ha kértek engedélyt, akkor már általában meg is adták, Igen. hogy... Rendőrök egymás és aztán így lehettem rendőr, igen. Hát és, hozzá. Kaptam egy jó, jó, nagy, jó, nagy, jó nagy Marék nagy filmet, körülbelül a 12-t. Mondja a főnök, mennyi dolat tudod megcsinálni. mondom, attól függ, mennyire egyenletes az Expo. Ha jó az Expo, akkor inkább többet mondtam három nap, vagy négy nap. Ha rossz, akkor egy-két nappal több nap. Szerencsén volt, szépen volt Exponával az összes film. Két nap múlva egy nagy cipős dobozba beborítékolva minden. Azt mondja, ez, ez melyik része? Mondom, mind. Nem mond, azt mondja, mind, adja jó azt mondja, már adom is oda a fiúknak, azt mondja, viszik az ügyészségre mehetnek a munkák. Mindjárt befejezem. Öt évig csináltam ezt a helyszín elősit, ezik majd utána a 16. keretbe laktam, és akkor egy szerencsés véletlen folytán akkor járt Gönszár fádő És a, a Köztársaság őrezred videósa, beszélgetett az ottani fotóssal, és mondja, hogy olyan jó állást kapna, sokkal több pénz, komoly munka, meg mit tudom én, de hát ugye szerezni kell egy embert maga helyett, aki rendőr, tud videózni, és tud fotózni, mondja a is hogy hát ő tud ilyet, azt mondja, igen, de Pesten kéne, azt mondja, Pesten van, együtt jártunk Fényképésziskolában, nyíregyházán, úgyhogy másnap felhívott, és akkor így kerültem át a köztársaság őrethezhez, mm. ahol 17 tizen, tizen, évig fotóztam és videóztam. Nagyon jó, hogy hallottam önt. Nagyon érdekes történet. tei voltak. Ez volt a vége. Lett volna a még. A... Hallottam, hogy valakinek mondta, hogy mindjárt befejezi. Engem is itt nem, nógatnak. Nem, nem, nem ennek mondtam. Ja. Ennek mondtam csak, hogy jó, a történetnek még nincs vége. Ja, Hallom, ja, ja, ja, ja. ja. Értem, azt hittem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Oké, okay, én köszönöm, hogy meghallgattam. Viszont hallásra. Dani, most menjek be a másik stúdióba? Jó, akkor most bemegyek. Pankton Dead Miklós vagyok. Csak mondani! Én mit mondjak? Hát nem tudom, milyen kémában hívottak. Nem tudok most imált ajánlani önnek, az az igazság. Csak az a kérdés, hogy Korda Györgytől a Reptér című számot volna -e kedve meghallgatnia? Korda György számot? Igen. Hát, igen. Akkor most az lesz. Jó. Ez a föld a senkit Természetesen nem Korda György lesz most, hanem egy következő hallgató, hiszen ez az Annó Budapest, ami elsősorban nem zenei műsor, bár nagyon szeretjük Korda Györgyöt, hanem a hallgatók emlékeire... Épülő műsor és ahogy hallgattam az imént az urat, aki elmesélt a Csernobili képeket, meg a rendőrséget, meg Gönc Árpádot, eszembe jutott, hogy Szilágy Jánosnak a híres műsoralt csak ülök és mesélek, volt talán, én csak állok és hallgatok, lehetne az is az Annó Budapest címe, 24 06 95 3, illetve 06 14, 48, 14 a számunk, hívjanak és meséljenek, halló! Halló! Kész csókom! Jó napot kívánok! Hát én telefont ragadtam, mert ez az úr, aki arról mesélt, hogy ő az mpn fotózott. Uh -huh. Én nekem van két képem, amit a bolyár fotózott. Még rajta van a szám is, hogy B6826 per 1, és még egy másik, és ez kint volt a Madács-téri de ön, ennek honnan jutott eszébe a, a, a névről és a, a, a képről? Honnan jutott, hogy van fényképen, amit a bolyár időn fotózott, és kim voltam ott, többek között én is a madács térig. Ja, ön, ön van. volt a és képen. hogy ez az úr uh -huh. fotózta, vagy rakta ki, és még rá is van írva egy szám, ami Ceruzával van írva, Aha. rá van írva a Bolyár Ivánnak magyar távirati iroda, és Bolyár Iván felvétel egy ilyen bélyegző, ami már kicsit elhalványult, és amikor hallottam, hogy erről van szó, akkor gondoltam, hogy... Hát ez hát, nagyon jó tette, de, de mondjál, hogy mi van a képen. A képen Balaton átúszás volt, uh -huh. ami már most nem az igazi Balaton átúszás, és én azon vettem részt. Hányban? 1957 és 1958. -ban. Ne viccel, akkor már volt balatonál túszás. Hát akkor az igazi. Akkor Balaton volt az igazi? Aha. Mert hosszabbúzták hát el? Füledről síófokra. Füledről síófokra. És nem voltak ilyen kitámasztóak. Kísérők voltak csónakban, persze. Hát ezt, mert én tegnap lent voltam a Balatonon, és éppen meséltem a Daninak, meg Árva Brigitte a szerkesztőtársamnak, hogy nagyon tervezek egy Annó Balatont, még nem tudom, hogy Annó északi no. part lesz, vagy Annó déli part, vagy Annó Balatonszéplak, vagy Zamárdi, tehát, hogy, hogy helyek, mert annyira nyomasztónak láttam a Balaton partot az elmúlt 24 órában, annyira lepusztultnak, és, és rossznak éreztem, és ahhoz képest, hogy én a gyerekem, gyerekkoromban a nyalakat gyakran töltettem Balatonberényi a strand közelében, igen. ahhoz képest az egész ilyen, ilyen, ilyen nyomasztó, és azt gondoltam, hogy nyilván a hallgatóknak is van, erről emlékük meg véleményük, tehát lehet, hát, hogy lesz igen. egy ilyen annó majd. Hát nem tudom, nagyon kevesen lehetünk, nők azok, én többről tudok, aki már sajnos nem én, uh -huh. én is már nagyon vén vagyok, de hát ez, a, ez igazi átúszás volt. De és de, az tehát füredés jófok között, azt így megjegyeztem. Volt a víz, uh -huh és ez akkor megjelent ugye a sportújságban a cikk, hogy, hogy nagyon hideg volt, és nagyon nagy körülmények, nem is nagyon akarták engedni, hogy átúzzuk, és akkor a Bolyár Iván, aki egy sportfodós Aha. volt, az a nél ő csináltott fotókat, és nekem van is fotóm, és meglepődtem, hogy ez az úr, és gondoltam, hogy ez olyan érdekes, hogy én fölhívom, mert még Czeruzával az egyiken rajta is van egy szám, és rajta van már elhalványodott bélyegző, hogy magyar távirati iroda, Bojáriban felvétele. Értem, ön mennyire attúzta le a siófoglatomfűre távot? Hát én mindjárt azt is megmondom magának, az egy nagyon rohadt verseny volt az egyiken 4 és 4 óra 32-t, aki nyerte a vég Ági az 4 óra 12 alatt, és még volt egy, de itt volt olyan, hogy férfiakat lehagytam mondjuk. É, értem. És volt olyan, aki, aki több mint 6 óra alatt úszta le, végigmelle. Uh -huh. Addig 58 en voltunk csak nők, akik átusztuk. Gratulálok hozzá, és nagyon örülök, hogy ezt elmesélte. És ma akkor mondok magának egy aranyos versikét. Az jó, az imádom. Verkliről. Mint gyerekek ezt mondtuk, hogy Berkeley szól az udvaron, rajta ül egy majom, arra jön egy házas pár, a kismajom gratulál, szól az azt, hogy angyalom, ráthasonlít a majom. És mi <gül> hát ez gyerekek? Az úgynevezett vers Mikor mindenkinek. Láttuk, bárhol, akkor ezt eltabaltuk. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Hát, hát ha gyűjtse össze, hát, ha még léteznek olyanok, ha kevesen is, férfiak. biztos, is, hogy lesz ez is. téma, ez az egész Egyes Balaton átúszás. voltunk, akik a nagy Balaton átúztuk, az hivatalosan 13,5 kilométer, uh -huh. a füredsió siófogdát annál többet úsztunk, ahogy a csónakok el elvittek. Nagyon szépen köszönöm, kész csókom! Nagyon szívesen örülök, hogy Viszont ezzel az vagyok. És közben persze. Jót. Minden jót, legjobb egészséget kívánok. Közben beült kemény Dániel egy létszapóval, és fejvágott, hiszen a csak ülök és mesélek az nem szilágyi, János, hanem Vitrai Tamás műsora volt, úgyhogy nagyon szégyellem magamat, és elnézést kérek. Emiatt semmiféleképpen ne érjenek a kedves hallgatók sms vagy emiatt ne hívjanak bennünket. Viszont ha már a balatonnál tartunk, itt az ideje, hogy gratuláljunk az addig jó csapatnak, ami hát korábban suhanó szociológusok. Néven futott, ők futották le tegnap az Ultra Balatont, 19 óra 36 perc alatt teljesítették a 221 kilométeres távot. 13-ként indultak és 13-ként értek célba, úgyhogy, mint névadó, gratulálok nekik. 24.06.95.3, illetve 06.30.190 várjon keresem. 197 14 48, illetve 197 14, 49 az anó Budapest száma, amely régi elfedett szakmák vagy kikopott szakmák képviselőit keresi a mai műsorban. Hallói napot kívánok! Tessék beszélni! Tessék beszélni, mert másképp én a Korda György, és akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Jó, még egyszer elmondom a telefonszámokat. 2406953, illetve 19730-as hívószámmal, 1448, illetve 1449. Haló! Ádám vagyok. Hello Ádám, szia! No, el, el, elfelejtett vagy teljesen kimúlt szakma szerintem. Voltam lyukátyagépkezelő. Yes, valaki beírta, hogy, hogy múlt héten. Bel, hogy én. Nem, te írtad a lyukátyagépkezelőt? Nem, te Jó, akkor te voltál, Jó. Jó, Mi, az mit csinált? Én tudom. Hát a lyukkártyagép kezelő az egy adatfeldolgozó rendszer volt, ahol az adatokat úgy vitték be a rendszerbe, hogy ilyen 80 oszlopos Kártya. kártyákra lyukasztották. Mm. Függőlegesen egy vagy két lyuk volt egymás alatt, esetleg három. Igen. Tehát volt, egy, volt aki lyukasztott, ezek hölgyek voltak többnyire. Ezután a lyukak alapján ezeket a kártyákat az adatok valamilyen sorrendjébe lehetett rendezni, ABC-be vagy összeg szerint növekvőbe vagy hasonló. Uh -huh. És azután a végső fázisban volt egy tabulátornak nevezett gép, aminek semmi köze nincsen a billentyűzett bal felső gombjához, amely kinyomtatta uh -huh. ezekből azokat a nagy táblázatokat, amiknek alapján szállították például a tejet. Tehát, hogy, értem, tehát, hogy, hogy, hogy, Jó, akkor most játsszuk el a modellt. Én egy tejboltos vagyok hajdúsámsonban rendelek 30 liter tejet, 60 fél literes tejet, 30 tejfölt, és 40 kefirt. Ezt beküldöm, vagy betelefonálom valakinek. Utána mi történik? Tejipari igen, akkor azok írnak belőle egy bizonylatot. Uh -huh. Ez a bizonylat elkerül a Parkba, ahol a a lyukasztólányok jobb kézzel, rendszerint jobb kézzel dolgoztak. Ami a számítógépnek van, ez a jobbkezes kezes ismerős, ugye? De lényegében egy pontosan ugyanolyan beosztású, billentyűzetük volt, azon iszonyatos sebességgel tudták begépelni az adatokat, és akkor ez, ez, a, ez a gép belejukasztotta ebbe a lyukkártyába. Uh -huh. Ez a lyukkártyát úgy tessék elképzelni, nem úgy, mint egy játékkártyát, mert egy fekvő formátumú lap volt, aminek a bal felső sarka le volt vágva, azért, hogy lehessen tudni, hogy az a bal felső sarka. Uh -huh. Igen. Ezen, hát a gépe úgy lehetett berakni, hogy a bal felső sarkával, és akkor ezt ellenőrizték is, ezeket a lyukasztásokat, és azután lehetett különböző szempontok szerint rendezni. Például lehetett rendezni a rendelő vállalat, uh -huh. a rendelő cég szerint, de lehetett rendezni a fél literes tej szerint, amilyen módon akarták, és ennek megfelelően táblázatokat nyomtattak belőle. A táblázat nyomtatása mai nap is még ismeretes használatba levő úgynevezett leporellóra történt. Uh -huh. Tehát ez összehajtogatott, nem végtelenített papír. És a te munkád Na. mi volt ebben a folyamatban? Hát igazság szerint én, én akkor éppen pályamódosításban voltam, és akkor döntöttem, hogy megyek az informatikába, és, de hát ez 1969-ben volt egyébként, és elkezdtem informatikát tanulni, és amíg ezt végeztem, addig egy ideig rendezőgépen dolgoztam, ami kinyírta a kezemet, mert igen, ezekből a lyukkártyákból egy 180 100 180-100 darabot kellett átfogni egy kézzel, és azt kellett ide-oda rakosgatni, ez kellett jó inővegygyulladásom, meg két műszakban kellett volna dolgozni, de én akkor nem tudtam volna tanfolyamra járni, és ezért ilyen szállításvezető lettem. Tehát uh -huh. amikor hát jött a tejiparttól a bizonylat, én fogadtam be, amikor ment ki nekik vissza a leporello, azt én irányítottam oda. Értem. Azt meg tudod mondani, hogy, hogy ha már beszéltünk erről a klaviatúráról, hogy az miért fordítva van, mint egyébként a, a, a normál ilyen számklaviatúrák? Tehát az 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Tehát mintha a számítógépen ez nem ebben a sorrendben lenne. De így van. Így van, ott is? Ez alulról fölfele. De a, a telefonon fölülről lefelé van. Hát ezt, ezt sajnos nem tudom Aha. megmondani. Jó, én abban egészen biztos vagyok, hogy a, a számítógép klaviatúra az a, lényegében a gépnek a klaviatúráját vette át, uh -huh. mert a számítógép klaviatúra maga is egy, egy közel most már 150 éves dolog, csak ugye több fajta van, ezt szokták az emberek kicsit összekezdeni. Uh -huh. Az, hogy milyen, azt a, a második sorról lehet tudni, hogy kóduglavi RTZ vagy kóduglavi RTY. Amiről van egyébként egy a Kverti nevű, Igen. abból még ilyen, ilyen bítzene is lett meg hasonló. Mi lett azokból az emberekből, akik ezzel foglalkoztak? El tudtak-e majd... helyezkedni informatikában, vagy hát az hát nem? Kezdődik a dolog azzal, hogy operátoroknak hívták ezeket, akik itt dolgoznak. Uh -huh. Volt egy olyan szólásmondás, hogy öreg operátor nincs. Ja mert ebben a szakmában senki nem öregedett meg. Tehát mindenki továbbállt. Ez hát volt egy olyan lehetőség, amit például én csináltam, hogy én közben kitanultam a rendszerszervezést, és rendszerszervező lettem, illetve hát az, a dolog elsodott másfalé, de ezt a tudásomot használva Aha. dolgoztam, hogy mondjam, kiemelt értelmiségi beosztásban. De azt hiszem a legtöbben azok valahol, a számítástechnika területén megmaradtak, hát a lyukasztók valószínűleg ne? nem, igen. de a, a, akik komolyabb helyen dolgoztak, mert ugye ez úgy viszonyult a számítástechnikához, hogy ami gépkonfigurációt én elmondtam, az még nem volt igazán elektronikus, de történetesen ahol én dolgoztam, ott már a tabulátorgép az elektronikus volt, uh -huh. és nem tudom, hogy mondd-e az neked valamit, hogy a operatív tára az 4 kilobájt volt. Eh, nem sokat. Hát ez annyit jelent, hogy, hogy egy gyufafej. Igen. Szóval valami egészen elképesztően kevés, kicsi volt, uh -huh. de hát aztán ugyanaz a cég Tíz éven belül már vett egy eléggé jó teljesítményi számítógépet, és azzal dolgoztak egészen a PC-korszakig, amikor a PC ezt az Aha. egész technikát kiszorította. Atya. Még annyit lehet hozzátenni, hogy az nyugkárcsát még onnan lehetett ismerni, hogy abban az időben a nagy számítógépekre is lyukkátyán uh -huh. történt az adatbevitel. Igen, ilyet láttam, elhitek trotiológus... bennünket a, e, e, a Szegedi Egyetemen volt, vagy valahol Szeged, Új Szegeden volt, még középiskolás voltam egy ilyen számítástechnikai laboratóriumban, ahol Igen. láttam ezeket a hatalmas nagy, hát akkora volt egy számítógép, mint e, a, a Klubrádió stúdiója. Igen. Igen. Különben van Szegedem, most egy ilyen múzeum, uh -huh. Ha, nyilván Zárt. ennek maradéka, vagy hagyatéka. A, a, még egy kérdés Ádám, hogy, hogy Atyai jó barátomnak rasra tele volt a lakása, ilyen lyukártya, sárga, Igen. kék, stb. felhasználó cédlákkal Amit ugye nyilván nem lehetett másra felhasználni, csak hogy firkált rá az ember, de ha mondjuk valaki a kezébe vette, akkor bármit értett abból, amit a lyukártyán szerepelt. Na most az a helyzet, hogy az, aki az simán megértette egy lyukkártyát, az nagyon vajtfülű volt, uh -huh. de volt egy olyan gép, mert nem csak ebből a háromból állt a konfiguráció, volt még egy pár kiegészítő, uh -huh. amit interpreternek neveztek, és az fölírta a kártya tartalmát a kártyafölső sorába. Uh -huh. nagy csak nagybetűket használva fölírta, és akkor le lehetett róla olvasni, hogy mi a tartalma, de meg kell mondanom, hogy ha már használt volt a lyukkártya, igen. akkor az jobbára csak könyvjelzőnek lehet igen. használni. Igen. Mert írni már nem volt hova. És még csak annyit mondanék, hogy múltkoriban előadást tartottam, és szerettem volna demonstrálni a lyukkártyát, és földúltam a lakást, és sehol nem találtam egyet, pedig annak idején ugye rengeteg igen. Amokat, igen. És akkor a végén egészen véletlenül kinyitottam egy régi korabeli könyvet, és Aha. abban valahol volt a közepén egy lyukkártya. Igen, valahol a, a, a mi lakásunkban is biztos, hogy van egy, mert, mert rengeteg hülyelomot megőrzök, és nyilván firkáltam rá, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Ádám, hogy hívtál. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Szervusz. 24 06 95 3, 06 lassan mondom 197 1448, illetve 197 1449, ez az Annók Budapest telefonszáma most vasárnap délután, amely adás ma elfeledett vagy kikopott szakmákkal foglalkozik. Halló, jó napot kívánok! Jó napot, Számfag, Júlia vagyok. Kész csokom! Jó napot kívánok, múlt héten is beszéltünk, akkor a gyermekkorom álma volt, vagy mostan is megvalósulható kalapszalon történetet meséltem. Igen, igen, igen, igen. <gül> és annyira boldog gyermekkorom volt, hogy ez összekapcsolódott. Apám a Duna szerelmese volt, és ez egy csodálatos házasság volt éppen emiatt, a divat és a Dunaig együtt. A apám sportoló volt, oktatott síelést, de leginkább evezett. Most volt egy baráti társaság, akik 30 év plusz egészen 70 éves korukig evesztek a Dunán, először mindenkinek kilóbóltja volt, majd mikor kicsit idősebbek lettek, akkor fehér kajakra változtak, uh -huh. majd még idősebb korukba abba beszereltek egy kis motor. De a Dunán eveztek. Igen. Ezek az emberek biciklivel, akárhol is laktak valahol Budapesten, eljutottak Újpestre. Újpesten volt egy kicsi csónakház. Hogy ezt hogy ki üzemeltette, azt nem, nem tudom, csak arra emlékszem, hogy egy egészen pici kis kajutot véreltek uh -huh. nyárra, és minden vasárnap, szombat vasárnap, tehát ott lehetett aludni, oda lementek. Én általában villamossal mentem, és már tudtam, hogy közeledünk, mert a bőrgyár arra felé volt, tehát ezt tudom csak mondani, hogy a bőrgyár után valahol Aha. lehetett érezni az illatot. A büdös szeretem a bőrnek a szagát. Na most ezek a kis kaj, kajütömből volt egy stég, a stégen kikötötték a kis fehér kajakokat, és elmentek a szembelevő partra, hogy odáig ele eleveztek, ott kikötöttek, fölveltek egy sátrat, attól függően, hogy ott akartak-e aludni, és ott voltunk mi a vizet, a kútról hoztuk, volt egy úgynevezett első kút, meg második kút, mindig nagy korsóba hoztuk a vizet, a főztünk, akkor a Duna vizével mosogattuk el az edényeket, és soha semmi tényleg bajunk nem volt. Hát ez régen volt. Meg Értem, de meg most ikaza mai műsorhoz. Hát az, hogy ez a az az, az, az az lenne a jó, hogyha ilyen evezési történet lehetne a Dunán. De az már volt. Keres... Igen, én nem hallom. Volt a római élet... part. Aha. De zaj, témaajánlatnak jó, sajnál... csak, csak most éppen más a téma, tudja. Ja jó, tehát én csak az evezés, az evezés, az sportot szeretném, ha megvalósulna újra a Dunán, és, és hát ez, ez így, hogy honnan indulnak, és lehetne edérelni ilyen kis kajutokat, ahol a, ahol a Duna szerelmesei elindulnak. Erről én szólt én, egy teljes kétórás műsor, annyira népszerű volt a római ja, part. Ó, Istenem, hát... na jó, azt mondjuk talán mások hallgatják, akik szintén érdeklődnek, és akkor sajnálom. Hogy... Semmi baj, semmi baj, csak ne, ne, ne, nehezen raktam össze, hogy hogyan hogy jön a, a, a bőrgyárt, még csak csak értettem, azt hittem, hogy ott lesz valami szakma, vagy hogy ezzel a bringával, amivel az ember kiviszi ezt a hajót, abból is valami igen. szakma. de Nem derült ki, hát így jártam, köszönöm szépen. Hát sajnálom, köszönöm. Viszont. Kész csók, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok. Halló, tessék beszélni. Elveszettük a kedves hallgató, Dániel. Akkor elmondom még egyszer a telefonszámunkat, 24 3, és itt hívom fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy jövő héttől ismét lesz hát az az ígéret telefonosa az Annó Budapestnek így a segítségük az ő segítségével, illetve az önök telefonálásaikkal könnyebb lesz, és gyorsabban levonyolítható a műsor, mert visszatudjuk önöket hívni, amikor elmondják, hogy miről szeretnének beszélni. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Készsők! vagyok, és nem hallgattam sajnos a múlt heti műsort, mert nem tudtam, de uh -huh. lehet, hogy már volt szó róla, az én keresztapám Kájhás volt. Nem, de Nem volt! Nem, nem, nem, nem! Nagyon jó! Most szólok, hogy egyébként az annó Budapest.hu oldalon meghallgatható az összes műsor, illetve van az Annó Budapestnek egy Facebook oldala is, amelyet mindenféleképp lájkolni kell, mert lassan eltatják, mert senkit nem érdekel. Szóval, szóval mit csináltak a Kánhás? A kályhások, kályhások rakták a kályhákat, tehát ők a régi cserépkályhákat húzták föl, samotbéleléssel, és hát nem volt egy egyszerű munka, nagyon egészségrongáló volt, úgy, ahogy a bányászat is, úgyhogy az én kereszt a pámi szilikózisba halt meg, mert ugye ahogy faragták le a, a, a csempéket is, meg a samottot, főleg a samottot, az. az Póra az állandóan szállt föl, úgyhogy ő is, ha tudott, vagy lehetett, akkor kinna a szabadba kezdett dolgozni, de hát ugye városban lak, mert ők laktak, de, uh -huh. és ott családi házak voltak, tehát ha ott dolgozott, akkor könnyebb volt, de egyébként benne a lakásban. Ez de ugye az volt a feladata, hogy, hogy, hogy kihívták, akkor szétszette a cserépkályhát, valamit... Hát, vagy, vagy nem volt cserépkályha, és kellett rakni uh -huh. egyet, egy újat, az volt a jobbik, a másik meg hát, amikor szét kellett szedni, igen, és akkor egy újat kellett csinálni. Nálunk is ő csinálta, vagy ő rakta a kályhákat. Két szobába először külön-külön volt, aztán utána szétbontották a két szoba közti falat, és egy ilyen a két szobát. Igen, személytő. igen, hogy a, hogy a kályha egyik az egyik szobában van, van, a másik, láttam ilyet, igen. Van, így van, igen, praktikus. És igen, igen, nagyon szép, ipartestületben dolgoztak, uh -huh. tehát nem a volt már, hanem ezek a kályhások összeálltak így ipartestületbe, és hát nem nagyon tudok róla többet, mert én még kicsi, kicsi voltam, tehát tíz év alatti, de azt tudom, hogy nagyon szerette is, meg jó volt nézni, ahogy, ahogy készült. Tehát, ahogy épülés egyszer csak előke, vagy egy gyönyörű csempével díszített valami. Azon öttenet. gondolkodom, hogy, hogy szerintem a cserépkálya most éppen újra lehet. reneszánszát éli. Csak ha nem tudom, hogy mondani. vannak a kályházak. Igen. Hát valakinek csak meg kell csinálni, ha Igen. emberek sok pénzt adnak azért, hogy egy szép cserépkálya legyen a lakásukban, és nyilván lehet. Leutaznak vidékre, megvásárolják a cserépkályhát eh, olcsón, ha szerencsések, és aztán Pesten felállítatják jó drágán. Lehet, hát lehet, hogy szerencséje lesz, és betelefonál valaki, aki most is ezzel foglalkozik, és azt többet tud erről mondani. Mert igen, viszont én igen. ha betelefonál, akkor már, eh, hát majdnem ki is golyóztam magát a műsorból, mert hogy ezek szerint ez a szakma nem tűnik el, hanem, hanem vissza. igen, Igen, igen, igen. Igen, furcsa, de azért tettem, én azt arra bíztatom a kályhásokat, hogy mindenféleképp telefonáljanak be. Igen, és az az igazság, hogy ugye először szén, meg fatüzelési kajhák voltak nálunk is az egyik szobában, ez a másikban, uh -huh. és amikor már ez az átment a falon, akkor viszont hér át, tehát gázfűtés lett, és az lett az úgy. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Megtisztelő, köszönöm szépen, viszont hogy hívott Készül viszont hallásra nálunk otthon is a, a Marx téri lakásban cserépkája volt, és arra pontosan emlékszem, hogy nagyapámmal támasztottuk a cserépkáját így melegettünk, és a kis panksnőded Miklósnak a kardigánya az olvatta a kályhára, és akkor egy kicsit azt hiszem, hogy a nagyszüleim, illetve hát a nagyanyám, meg egy kicsit mérges volt nagyapámra, hogy miért ezt csinálták. Szóval, ha vannak ilyen történetek, akkor hívjanak bennünket. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Készcsó. Magyar Rádió, bocsánat, Antti, igen, igen, igen, Elnézést, jó napot kívánok. Halló, itt vagyok. Gyorsan mondom, jó. Mert megyek a filmklub rádióhoz. jaj! Ja, ja. Mi, mit vetítenek uh, ott? a rádióhoz? A, a, a tanút. De jó. Igen. Na szóval a teljes jutott eszembe, 15 es koromig vidéken jött, tejcsartok uh -huh. voltak, ahova nem jöttek a zacskos tejek, hanem a tejbegyűjtő állomás volt, és az asszonyok, akik megfejték a teheneket, teljes kandliba, úgyhogy uh ezeket -huh. a kis fémizéket, abba hordták a uh -huh. tejbegyűjtő állomásra, tejcsarnokba a tejet, és akkor ott nagyon büdös volt mindig, arra emlékszem Igen. És akkor... És akkor onnan lehetett venni, és onnan szállították el a városba, és aztán gondolom ott üvegekbe, mert a régen üvegekbe lehetett kapni a tejet. Igen. És akkor üvegekbe töltötték, és így volt a friss tej. Valószínűleg voltak teljes emberek, meg lehet, hogy vannak olyan hallgatók. Igen, amikor Én... a, a fiam a hasonban volt, úgy hívtam, hogy Tóbiás a teljes ember. Aha. Köszönöm, ennyi. Kézcsókom. viszont hallásra. 14:58 perc van, nagyon kevés történet lehet, ami belefér 1 perc 30 másodpercbe, úgyhogy majd a, a hírek után folytatjuk az Annul Budapestet. Az egyik hallgató SMS-ben a 30,, 30 953-ra írt sms javasolja a BMW-t és az állami az újpesti állami áruházat mint témát. Egy másik hallgató figyelmeztet arra, hogy nem bojár. Iván volt a fotós, hanem Bojár Sándor, az MTI fotós, akinek a képén szerepelt a kedves telefonáló, amin éppen átúzták füred és Siófok közt a Balatont. Ez nekem valóban egy meglepetés volt, meg csoda. Úgyhogy továbbra is folytatjuk a szakmákkal foglalkozó műsorunkat. A hírek után folytatjuk, szép lassan helyreáll, vagy meg rendbe jön az adás lebonyolító szoftver, a szerkesztő a Brigitta, Dani uralja a gombokat, én Punks, Nated Miklós vagyok, még egyszer elmondom lassan a telefonszámainkat, hogy fel tudjanak hívni bennünket szakmákkal kapcsolatban a hírek után. 24 06 illetve 06 30, 197, 14 48, illetve 06 197, 14.49. Egy jó rádiós, még beszélt volna hat másodpercet, hogy kimondjahassa azt, hogy pontosan 3 óra van. Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, csak akkor utána egy pacalvacsor és egy ulti partik. Anno Budapest, az ismeretlen főváros és Panksnodded Miklós. A kedves hallgatók! Ez itt az Annó Budapest a Klubrádióban. A második fél időzértünk, telefonszámunk 24 Ezen tudják elérni a kedves hallgatók a műsort. Egy hallgató az imént elhangzottakkal kapcsolatban egy izgalmas sms tért, ami azt jelenti, hogy rácsodálkozott valamire. Ez igen írja, felkeltójel. Már annyi pénz van a rádiónak, hogy ezután minden bőbeszédű telefonálót visszaívnak, hat beszéljen hosszan a rádióköltségén. Talán nem árulok el titkot, hogy csak az Annó Budapest volt vagy az addig Jumi a Klubrádiónak az a műsora, ahová a hallgatók szűrés nélkül és visszahívás nélkül kerültek be, tehát aki felhívta ezt a számot, hogy 240953, akkor az egyből adásba került, egyébként a Klubrádió legtöbb műsrában, így például Bolgár György megbeszéljük cím műsorában is visszahívják a kedves hallgatókat, az meg, hogy ki mennyire bőbeszédű, az a szerkesztő felelőssége tudása vagy nem tudásán múlik, de az annak Budapest, miután az önök történetére épül. Nehezen fogom tudni eldönteni azt, hogy az kellőképpen érdekes vagy izgalmas. Ha úgy gondolom, hogy, hogy ezzel már foglalkoztunk, akkor természetesen szólni fogok, hogy, hogy ez már lejárt lemez ellentétben Korda Györgyel. Szóval 24 06 397 Halló, jó napot kívánok! Jó napot, Miklós, bejel vagyok, sentendére. Nagyon üdvözlöm. Én kokillás voltam a 70-es években. Az biztos, hogy valami vasmivel fogl foglalkozó tudsz? Tudja, amikor a, az a üstökbe öntötték, aztán kokillákba, amik a. kellett a. a. forró a. Szerintem Elég szapás munka volt, mit mondjak a körülbelül egy olyan fok volt a kokillák környékén. Aha. Embert próbáló munka volt. Manapság ez már nem létezik, mert úgy hívják a mostani atélöntések, azok folyamatos öntödébe vannak. Tehát ja, értem. A kokilla. Aha. Mert éppen azt akartam kérdezni, hogy, hogy értem, hogy ezzel foglalkozott, de hogy, hogy ma ezt a munkát kivégzi, de akkor értem, hogy, hogy maga az acélgyártás úgy átalakult, hogy nem része már ez a kokillázás. Nincsen már szükség szükségkokillása. A kokillásnak mit kellett tudnia? Mennyire volt speciális képességekre szükség? Semennyire. Semmennyire. Inkább ez egy munka, viszont nagyon jó kellett bírni a legeket. Tehát nem mindenki volt arra képes, hogy odaárjon a forró acél közvetlen közelébe, uh -huh. és ott horgátgassa, mert láncokat kellett beakasztani a kokiláknak a fülébe. És ezt hűzni ide-oda. Igen, igen, láttam erről híradó felvételeket, hogy hogyan dolgoznak a, ezekkel a fémekkel, az acéllal, hogy ide-oda ránkotja. Ja igen, és aztán amikor Kiszedték ugye az afi tömböket, uh -huh. ezek gödrögbe voltak, olyan körülbelül két méter még gödörbe, Igen. utána ebbe gödörbe bele kellett mászni, ahol szintén nagyon meleg volt, és elő kellett készíteni a következő öntésre. Aha. Mi volt beleírva a munkakönyvébe? Semmi, mert ez a kelet-németeknél volt, ja. tulajdonképpen eltűnt a semmiben, mintha soha nem is csináltam volna. De, de Magyarországon is ugyanígy gyártották az acélt? Egy ideig igen, Ózdón, Miskolcon, Meg még Csepelem is, addig, amíg azt az acélművet, az egy nagyon közöttleges acélmű volt, azt elbontották annak teljesen vége van annak az acélműnek, mert az is felkerült egyébként, ma volt egy ilyen szerkesztő műsorbizottsági ülés az adás előtt, és szóba került Csepel is sok egyéb más téma mellett, és persze lehet, hogy a Rákosi Mátyás művek is. Hát, dolgoztam Csepelen, sőt Cseperről mentem ki a a helyen esévekben. Na jó, akkor már egy telefonálunk, biztos lesz, amikor Csepel lesz a téma. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Viszont halásra! Jó hétvégét! További kellemes hétvégét kívánok! Úgy láttam egyébként, hogy kezdett kisütni a nap. Balatonon tegnap borzasztó idő volt. Hallói napot kívánok! halló tessék beszélni! Halló! Ön van aki felhívta a 2406953-at, vagy a 0630190? Itt van, igen, igen, halló, azért hallózok. Ha Jó napot kívánok. Igen, hallom, most már hallom. Jó napot kívánok. kívánok. Na hát én ö, két dolgot szeretnék. Először is ha, egy témát, Jó. ha lehetne ezt kicsit bővebben kitárgyalni. Eszembe jutott egy érdekes dolog, a tévéknél van a 16 os 18-as felirat, ugye, korhatár. Igen hogy az ugye elrontja a gyerekeket. Na most, ha ez igaz lenne, akkor igaz az ellenkezője is, hogy a börtönökbe ugye csupa jóbecsületes emberekről szóló filmeket vetítenének, uh -huh. és akkor kisanyolok szabadulnak. vagy hát, Hú, hát a, a, a, a, azt hiszem a, az én képességémet meghaladna ez a, ez a mm. téma, úgyhogy lehet, hogy én kihátrálok ebből. A jelenényemre, amikor nem volt televízió is, ugye. Ja. Igen, Ledererni hát a, Leder a, a, a kodelkának lábát rakta egy kosárba, igen, igen, és tüntetik el. Szóval azt ez hiszem, ez hogy a fej egy, nem is lett meg. Ez egy hülyeség. A másik pedig. 20 okay. hát, eh, éve dolgoztam a teiparban, én akkor kapcsolódtam rádióházához. Alig tudtunk, tejet, szere, az... alig tudtunk tejet szerezni, amit az képes elfogadni. Uh -huh. Ahhoz, hogy tartós tej legyen, ahhoz nagyon jó minőségű tej kell, külön válogatva, mert uh -huh. a gép. A másik, hogy az nem azért tartós, mert valami tartósítószer van benne. Ez egy hűítés volt, annak idején, miért nem beszik az áfáját 5%-ra, mint a dacskós. Igen. Értem. Most ezeket aztán uh, három hétig tárolják. Várjon. De, hogy biztos, biztos hogy, hogy ez kapcsolódik a mai műsor témájához? Hát... Nagyon-nagyon távoltról. Én csak teljére, hogy teljesen ember szóval ezzel kapcsolódva. Hát, de ahhoz nem kapcsolódik, mert... mert, mert nem tudom a témát. Én ja, akkor elmondom. mondom. Nagyon szívesen elmondom a témát, és nagyon szégyellem, hogy nem mondtam el, vagy nem mondtam el kellőképpen értetően. A mai műsorban olyan szakmák képviselőit keressük, mely szakmák már eltűntek. Így került elő a készítő, így került elő a, a kályhás, ezért volt a mai műsorban egy nagyon érdekes beszélgetés egy kintornással, Magyarország második Igen. legjobb kintornásával. Igen. Szóval, hogy, hogy a teipar, az csak érintőlegesen került szóba, egy kedves hallgató megemlítette azt, hogy hogy, hogy volt ez, de igazából a technika gyártási, folyam, gyártási folyamatában nem szívesen mennék most bele se a pasztorizálásba sem. Na, akkor én lemaradtam el. Semmi baj. A, nem, tudtam, nem tudtam a témát, csak, Kö csak ez a van. Értem, értem. Eh Keresünk majd egy olyan műsort, ami bögynek így. való. Legyen Jó, az a címe, hogy, hogy a bögyönben évenem. van, viszont hallásra. Igen, érem vissza. Tényleg, van-e van ez a napkérdése, meg a fórum, amikor megszokták beszélni a kedves hallgatók a, a témákat? Lehet, hogy a, a te is lehetne egyszer téma, és akkor így lehetne beszélni róla. Telefonszámainkat el kell, hogy mondjam, vagy van már telefonáló? 24 -06 és én közben Dani biztatására visszamegyek a másik stúdióba, mert hogy az elmúlt fél órában ott úgynevezett javítás folyt. És a javításnak már hallható is az eredménye. Minden tökéletes, és ismét egy légtérben tartózkodok eh, Kemény Dániel hangtechnikus eh, hangmérnökkel. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Gábor vagyok. Üdvözlöm, Gábor! Én pedig a stencégépekről szeretnék beszélni. Nem tudom, hallott róla, biztos. Hallottam, és a ipari Szövetkezetnél stencégépkezelő is voltam, de nem, azért nem akartam eldicsekedni. Értem. A gép, ugye egy kis mini nyomdagép, ami könnyen hordozható, nem egyenlőrült nagy gépezet. És hát mindenféle írtákban voltak stencilgépek, mert hogy. hát kellett. hát stencilezni, hát most hadd nem mondjam tovább. Ez azt jelenti, hogy sokszorosító gép, hát egyértelmű a dolog. A stencilgépekre az volt a jellemző, hogy hogy ezt is 71-ről beszélünk, 71-72-et, én 73-ban végeztem a irodagép műszerészként, mm. és uh, akkor a tük le kellett adni a stenfield egy részét, egy darabját, hogyha véletlenülünk, mint ahogy a a politikai rendszerhez diktálta, akkor nehogy vissza lehessen követni, hogyha valaki illegálisan valami dolgokat stencilezett. Igen. Ez, ez egy egyértelmű volt. A, ez, ez egy külön kis minivilág volt. De várjon, egy, eh, honnan igen. tudták megállapítani azt, hogy, hogy valami egy adott stencégépen készül? Hát, hát, hogyha nagyon akarták, akkor akkor, hát ugye ezt... A... Mert írógépnél lehetett tudni, hát ugye minden írógépről úgy, mintát adtak. Ugyanez, ugyanez, ugyanez, hogyha valami. Mert ott ott se volt tökéletes a stencé, tehát nem egy fehér lap és csak fekete, Igen, hanem Igen, ott Igen. is voltak tör, törések, stb. stb. stb. Tehát, hogyha nagyon akarták, akkor azt e, meg hogy hol be volt zárva ez a bizonyos stencégél? Tehát azt, azt le kellett egy, mit vasajtóval, vagy, vagy rácsosajtóval uh -huh. ezt külön szelektálni, és hát nem lehetett, nem lehetett mindenki oda be. Na utána ez, egy, ez a stencil ez aztán kicsit felszabadultabb tablet tehát bármilyen furcsa, különböző, hát ilyen impetszegben volt nagyon sok stencil Én konkrétan a Rex Rotary, azért maradom kimondani, mert ilyen már nincs. Ha, ők gyártották Rex... a gömbfejes írógépet? Kérem. A Rex Rotary gyártotta a gömbfejes írógépet? igazából nem tudom, én csak fókuszáltam Aha. a stentségükre, illetve aztán utána a, a rexotári az egy dán cég, Igen. Tehát dáncség, ők aztán fejlesztették a különböző technikai módon, úgynevezett szeszes járású gépeket, amit falra akaszthattunk, akasztottak, tehát nagyon intenzíven látható módon fejlődött ez a bizonyos nyomdaipar. Azért mondom, csak a stencéről, aztán a szeszes eljárású gépek voltak, különböző kis érzékeny hát Hát, mindegy, mindenféle dolgok. Uh -huh. A lényeg az, hogy ez, ez elterjedt sok helyre. Többek között én bementem a Mosonyi utcába, mert oda kellett mennem őszerészként, elromlott az ez a bizonyos fali gép, szeszes gép. A Mosonyi a rendőrkapitányság? A rendőrkapitányság, uh -huh. igen, igen. Nagy bejutottunk, hát hivatalosan kellett menni, tehát igen. nem csak úgy ide. És akkor ott hát egy, egy pici kis, kis kísértésbe értés de hát ugye ez azért ez nem lehetett jellemző, hogy ugye ki kellett próbálni a, a masinát, Igen. amit kvázi megjavítottam, hogy a papírokot átmenjenek. És akkor úgy hébe-hóba nyilván nem tudtam, és csak én kis-kis érdekeség volt, akkor nagyon fiatal voltam ugye 53-as születés, mm. akkor mittem én hány éves, é, hosszú hajjal, és be, belnéztem e azokba a bizonyos kis é, iratokba, amit hát nem szabadott volna, de ez csak egy ilyen kis önmagam, de nyilván elfelejtettem, és nem is adtam ki senkinek, és nem is lehetett, mert olyan információ dumping lehetett, hogy az a Úgyhogy ez egy. és egy külön világ volt, tehát ezek az író, hát a velem egykorú irodagépműszerészek, ezek írógépesek meg, meg egész együtt vizsgáztunk a különböző helyeken. Uh -huh. És ez volt a jellem, jellemző, hát sokunkra is tett a között rám is, hogy hát ugye megkaptuk a cím, címeket. Igen. XY ide kell menni, itt elromlott ez, itt elromlott az, és két dolgot mondanék, az egyik az egyik, hogy ment egy kolléga íróg, írógép, én nem az írógépes voltam, tehát uh -huh. az írógépes. És ugye hát voltak elektromos írógépek, meg, meg, meg a hagyományosok, manuális, stb. És Hát nem tudta összerakni a, a gépet. Tehát szétszertől megpróbálta, próbálkozott, és izzadt, stb. stb. stb. És csak azt mondta, hogy hát köszönöm szépen, akkor majd holnap jön. És akkor hát nem tudja megcsinálni, hát, és akkor az volt jelen. Én csak az szétszerelő műszerész vagyok. Majd holnap jön az úrünk. <sítsz> <összeferelek, sítsz> <összeferelek>. uh -huh. <sítsz> Ez az, az egyik, a másik pedig ugye nyár, azt meg úgy hívták, hogy Palatinus eh, eh, mindenki azért elvégezte a munkáját, azért eh, tehát azért az egész regéli órákban el menni, meg a nap még a reggeli órákban, uh -huh. de a délelőtt, meg a korai délután már azért szivárogtunk a, a Palatinus strandra, és, és ott azért már kicsit lazábban éltük az életünket. Egy szabad, de az ember ezért elvégezte a munkáját, tehát, tehát irodákba mentünk, jól csajok, stb., és jövezetes és dolgok. Igen, egy kicsit soroltuk a kávéscsészékkel, és mit csinálnak Igen. ma az írógépműszerészek? a gépműszerészek? Hát azért fejlődött a, igen. Én ismerek egy-két embert, fejlődött a, a, a tudomány, hát most már elektronika, meg mindenféle más, tehát azért ez már egy nagyon komoly volumen. É, és vannak még, még hagyományos, hát ugye írógép még mindig vannak, és, és nehéz beszerezni az alkatrészeket, meg, meg már elkoptak, meg azért már leseletítették, tehát a, a hivatalosan, a, a, inkább most már azt úgy hívják, hogy nyomtatók, tehát a Igen. gyors másorlók, stb. Tehát ez átvette a, a dolgot, és... és és mindenféle más. Tehát ez, ez a korosztály már ilyen formában, most már azért 60 fölött vagyunk, jócskán. Úgyhogy hát ez egy, ez volt a én történetem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Köszönöm szépen én is. Viszont hallásra. Viszont egy kedves hallgató azt kérdezte SMS-ben, hogy mi az Annó száma: 2406. 953, illetve 0630-197 1448, illetve 0630-197 1449. haló jó napot kívánok! Szia Miklós! Szervusz! Tamás vagyok. Nagyon üdvözlő, halló Tamás. Én kell az új valahogy be kéne nekünk vésni, valahogy ezt nem tudjuk megegyezni. Jó, de ezért van a mobiltelefonodban az hát, a mo mo modern alkalmazás, szó, hogy szó, elmentem. Szóra. Én is elmentem, hátra elmentem. Na, Na. A, te mondani, figyelj, a másik számot hívta, és mondta hogy, hölcse, volt már a szemfelszedő, azt nem akarom elsőtni, hogy a koordinázán volt. De az van, lepőd, van, van, a van. Szinten, van, van. De, de milyen harisnálakat szed fel akkor? Hát ez egy jó kérdés, hát olyanokat, aki, a, amelyiknek leszaladt a szemen nyilván. Jó, ne, de jó, hogy, hogy, hogy kiviszi oda, meg... igen. Igen, ezen én is gondolkodtam múltkor. Nem, csak annyit, de, a személyeség. Anyukámnak kellett vinni a harisnáját szemfelszedni, és akkor volt egy nén, és egy nagy ilyen Ráhúzt, és De el nem mondom, mert ezt múlt héten már elmondtam. Oké, rendben, jó, jó. A következő akkor volt a, a, a késesek? Voltak a késesek? Nem. A kerékpáros késő. Mert a feleségem mondta, hogy mondjam felejtetlen el, hogy nála itt a, a 17-ben lakunk a Rákos és uh -huh. múlt héten, vagy hogy jöttek frankor, régi, nagyba jusszú, szép roma emberek, és jöttek a kerékpáros késéseket fentek. Um, nem, nem, és időnként szükség is van rájuk. Be kell vallanom, hogy, hogy, hogy nekünk volt rossz tapasztalatunk a házban, mert azt mondták, hogy hogy 20 forintért éleznek meg egy kiest, de aztán azt mondták, hogy, hogy centinként 20 forint. Tehát, hogy volt egyfajta ilyen lehúzás jellege, de mindegy lehet, hogy csak minket néztek beleg. A mai kések már nem, tehát nem ugyanazok, mint régen voltak. Ez ennyi meg például mégek, meg kéne érezni. Igen, amit mondtál a szegezről, igen, hogy a, a hérát betették, hogy nekünk is a úszegre mentem a keresztanyámékot, ott a szép cserépkájuk, és ők is betették az hülye helyre. A cserépkább annyira, ilyen nézett ki, én nem is tudom, hogy ez egy-egy. Tipikus egy magyar találmány, nem? De nem, nem találmány, inkább az, az egy jó találmány. Hát szerintem ilyen, ilyen szocialista egy, vív már. Összvér, összvér. Na, viszont nem gyakorlatilag, hogy a spoileres, a spoiler gyártó. Igen. Tudod, a kocsikra? Ez nem hangzott még el valóban. Na, mert emlészted, hogy a Kerstiácsaba az, az apukány, mi, mi, mivel foglalkozott? Autószerelő volt. Nem, spoiler a tököli úton volt egy, legyünk kifele a, a belvárosból, akkor a balkézfelő esetet nagyon ö, nagy műhelyük volt, uh -huh. és járt. Cash jár, spoiler volt a nev, és hogy gyártott minden A feleségem megint csak azt mondta, hogy ilyen mint a bevásárló kocsit raknának a kocsik hátuljáróján, ezek a légterelőket raktak mint a az 105 az ezelőttesek, nem a ezértessen. Éreket e, gyártott, meg, meg frankon a motorokról, és meg akarok tehát nagyon komoly a csináltak. Ezzel az üvegszálas, ami amivel csinálták a, a, a, a törzsöket is. Igen, nem is értem, hogy miért nem a feleséget telefonál be egyébként, ő csak a témákat mondja neked, és... Igen, nem is sokszor meg, és nem nem a, a, a, a spoileres abszolút érdekes. Szerintem ez van mi... még ma is, mert ugye ezek a dologok most működnek, mert volt egy riport, talán pontnálatok volt, vagy nem tudod, illetve nekem a kettőt, hogy van egy magyar, híres magyar fósz, aki kinél havajban, és ő gyárt a saját... Saját gyártmányú szörzeszkái vannak, és Aha. ő saját magát csinálja. Tehát ez a dolog, ez egy kézményes ez a kézményes dolog, majdnem ez Csak mondom, az a baj az egész műsorral, hogy, hogy mindenki be akar telefonálni, és akar mondani, hogy ami, ami ma is napig is van, és tehát nem azt mondjuk, ami kihalt ténylegesen. Hát de, de, de, de, de új életnek, vannak, amik újjáélednek, tehát tényleg azért vannak olyan dolgok. No... Értem, de azért azért legyünk. De az, legyünk... Kép, az azok, az a szakvas, az egész tényleg kivalzak, És van de ez az utolsó kérdésem, és nem is kell válaszolni, hogy van-e még Igen. dupla koppány nevű kipufogó? Nem tudom, biztos. Ugye, biztons. Mert, hogy, mert hogy az volt a híres, tehát akkor nyilván a Kes járféle spoiler, a, a duem.hu duem és a, a, a dupla koppány az nagyon de kellett egy ladára. Na jól van, a viszont hallásra elköszönök a elköszönök tőled. De a Kerszsárt hát nem, mert abszolút pozitív értelemben mondtak. Abszolút, persze, persze, persze. Jó. A kereszt, hát van, na, putin, Köszönöm kereszt, szépen, hello. 24.06.953, ilyen az, amikor a hallgató szerkeszteti a műsort, és én örülök is neki. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az előző úr a kettővel előtt. A beszélt a stencil Na most nem tudom, hogy ez a témába vág el, de hát igen, mert, mert most már ez abszolút nincs, hogy a, a stencélgépre egy, egy, külön, egy különleges lapra kellett rágétenni magát a, a szöveget. Egy úgynevezett lapra. Egy stencillapra, így van. Mint nekem az, az első munkahelyem az a, a belkereskedelmi uh -huh. minisztérium volt és ott a stencilapot alá kellett írni, uh -huh. és a tűk, az a titkos ügykezelés, a folyosó végén egy kis szobácska, uh -huh. ahol, hogyha valaki véletlenül elzontotta, akkor azzal el kellett számolni, hogy uh -huh. baromján fontos volt akkor ez a dolog, Hát azon gondolkodom, és nyilván emlékszik rá, a ha használni ilyet, hogy ugye a dolog lényege az, hogy a stencil lapot egy írógébe, a sokszorosítandó szöveget ráírták írógéppel, az írógép az kiukasztotta a stencil lapon ezeket a, a, a leveyukat, csinált rajta, amin keresztül a, a festék át tudott kerülni a nyomtatandó papírlapra. És azon most nem jut eszembe, hogy, hogy milyen javító volt az, amivel körömlakkal lehetett talán kiavítani, Val hogyha előtés volt. volt a körülnak, de igen, így, hát, igen, igen, igen. Valamivel uh, puhább volt, mint a körömlak, tehát nem, uh, nem volt annyira merev. Igen, tehát a legnagyobb stenci gépkezelő Dembski Gábor is betelefonálhatott volna, mert ő aztán tényleg ja. uh, folyamatosan tekerte a, a, a gépet uh, még az illegálisba. Köszönöm Jó, van, szépen, éve. hogy elmesélte ezt. Készsókon viszont, talál... viszont hallásra. A stenci gépkezelő, Danita, láttam már stenci attól félek, hogy nem láttál. A Stency gép akkora, mint egy Bőrönd, amit föl lehet adni a, a fapados légitársaságoknak a, a, a járataira, tehát amit még így fel tudsz vinni, tehát mint amilyen húszszor, negyvenszer, valamennyi, eh, ki lehet hajtani, tudott működni elektromosan, eh, illetve lehetett kézzel hajtani is. Sterncigépeket nagyon hangos volt, tehát amikor az ember a, a 13. élet névföldő utcai lakásban, a panelban elkezdte a stencigépet. Ott, ott akkor, akkor az egész ház hallotta, hogy na, a Buda Géza éppen a legfrissebb beszélőt nyomtatják, vagy eh, valaki kiváltotta az ipart kötdére. Szóval, na mindegy, ez volt a... Ehhez az egészhez tényleg annyit tudtam hozzászólni, hogy egyébként ott... O ott lőttél köszönöm ott, szóval. szépen. Én is. Halló, jó napot kívánok! Lehetette a kedves Halló! Hálló, itt vagyok! Én itt is. vagyok! Nem tudom, hogy jó napot kívánok, nem, túl, nem figyeltem minden adást, hogy a műszaki rajzoló, illetve a térképrajzoló. Nem, de hogy. És az egy nagyon-nagyon népszerű szakma volt. Én nem lépszem, az én papám az egy rendkívül nagyon-nagyon jó kezés, nagyon híres uh -huh. műszaki rajzoló és térképrajzoló volt. Ilyen viziterv, meg uh, uvaterv, meg nem tudom, sőt az osztártársnőim is, ugye uh -huh. a gimnázium utána nem is került ennek jó keze volt. Az ilyen műszaki rajzolónak, tehát egyszerűen kézzel Ugye TUS a reddit mint tudjuk, ezek a TUS a pauszpapír, papír ugyanez, és akkor ezt lehetett otthon is csinálni. Tehát voltak egy gyerek mellett otthon hazavitte ezeket a rajzokat, ezek lete képek, uh -huh. az én papám nagyon sok térképet rajzolt, és ez, ez egy nagyon-nagyon elterjedt, és egy ilyen jogkezűeknek kellett lenni, de hát végül semmi különösebbet végzett. De az, az édesapja az, tehát honnan tudta a térképrajzoló, hogy mit kell rajzolni? Ő, ő, ő kapta, tehát ilyen vizes bodrok, mit tudom én, könyve is jelentettek meg, a benne volt, hogy uh -huh. az ábrákat ő rajzolta, uh -huh. de halakat is, tehát bármit. És ő volt az, aki szabad kézzel út ráfot húz húzni, tehát ezzel a tussal. Hogy uh -huh. olyan hegyes, hogy kis szünet volt benne, azt hiszem redisznek hívta. Hát nem, Csőt, Redis, csőtolnak vagy, csőtolt, És akkor ott be, be kellett tölteni egy kis pici kis vacsakkal a tust, uh -huh. és akkor ő vonalzó nélkül is csodálatosan sráfozott, tehát biztos keze volt. És azt tudom, hogy ő volt az első maszek műszaki rajzoló, hmm. aki kiváltotta, hát nem tudom, engedték, hogy abszolút otthon. Tehát uh -huh. ő vállalja a munkát, dolgozzon. Persze ez az kellett, ugye, hogy amik ilyen nagyon pontos rajzokat, most akár térkép, akár ilyen műszaki, de ők, fő, ők főleg rajzoló volt, csinált, hogy ne mozogjon az asztal. Ugye voltak ilyen nagy táblákat, Igen. vissák haza. Na most őn, mivel három gyereke volt, mi, meg néhány unoka Aha. is aztán jött, egy olyan őrületesen súlyos, nehéz íróasztalt szerzett be, én nem tudom ma se honnan, uh -huh. de valami ősrégi műremek lehetett, hogy nem lehetett megmozdítani. Tehát ha neki futottunk, akkor is nyugodtan tudott tovább rajzolni. Uh -huh. Tehát soha nem. És ilyen nehezékekkel fogták le ezt a, Hát a pauszpapír, hát az nem is tudom, hogy van-e még papír. Hát szerintem kell, hogy legyen, hát legyen. Talán másholnak, rá, az talán igen, még megvan. Igen, igen. De ezek a tolkészletek, ezek, ezek nagyon drágák voltak a Rotring, meg ezek már akkor és ezek igen, ezek igen. nagyon komoly érzések. És, és, és ezeket a munkákat már, igen, véletlenül hát számítógép. számítógép csinálja. Vagy mit De jó. Ezzel. Ezeket már biztosítja. Most ahogy csinálják. mondja ezt, eszembe jutott, hogy csak hogy a, a jókezű rajzolókról, hogy nyilván van egy olyan szakma is, ami eltűnt a, az animációs filmeken, a cel kifestők, akik Aha. ugye megkaptak egy, egy cellát, meg egy fázis fázisrajzot, és akkor úgy ki kellett festeniük, a, vagy a hátteret, vagy a, és vagy a, a figurát. Festették? És azt kézzel igen, ellenként darabonként azt is otthon lehetett csinálni. De az, az is eltűnt, hiszen gyakorlatilag mindent egyesült, számít, egyesült. csináltak. Na most mellettünk Csillanok. lakott egy hölgy, aki a kendőket egy család festették. Uh -huh. Csak azon csodálkoztam, elépített, beszéltünk is anyámmal, 98 éves. <gül> <gül> jó hogy, neki. Tehát, hogy ez a hölgy mondta, hogy olyan jó keresett a kendővel. Uh -huh. Ez egy olyan csoró család volt, soha egy kettőre nem mentek, és mindig az az erős terpentin vagy festékszak, uh -huh. vagy nem tudom, ugye ki volt feszítve valóban ez a sejem, ugye a négy sarka, és akkor ott a Pápával együtt ilyen vállalkozásban ilyen egy csinálták, csinálták. Semmi érzméletlen, büdös volt, aztán nagyon er erős szaga volt, de hát, hogy nem vetette több, tudom, mennyit hölgy mondta, hogy nagyon jó. Ilyen, azt hogy nagyon jól keresett, de hát lehet, hogy a szomszédok, hát, meg... de hát át van le a ládafélem. Néhány osztálytársam vagy, vagy ismerős, aki Aha. vállalt, mert aztán az apám adott ki ilyen, nekik műszaki rajzot, hogy csinálják, hmm. ami egyszerű volt, túl sok munkája volt, akkor adta, és akkor volt egy kis zsebbés. Értem? Ők hazavitték, akkor rajzolt. Ez Hattam, a ez ra... már teljesen elkép. Igen, ez a műszaki rajzó, Ez biztos, hogy ez számítóbb már. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen, műszaki Köszönöm a és rajzoló és térképrejzoló. Szintén egy eltűnt foglalkozásról beszéltünk most itt az Annó Budapestben. Haló, jó napot kívánok! Letette a hallgató pedig, ha folyamatosan csörgött. Haló! Haló, halló! Jó napot kívánok! kívánok. Iszteletelődő az Nem én hogy bekerült. Annyit fogok hívni, hogy Ilyenkor az... nem megy el a kedve, amikor annyiszor hív bennünket, és az Istennek sem veszük föl? Én akkor gondolom azért, mert ugye arról van szó, hogy, hogy e, ugye folyamatosan úgy tügyes. Igen, hogy egy emberrel tudok beszélni, és a nem tudok. Igen, igen, igen. igen, igen. Tehát sem nem betőtt, Tehát meg neki. Na most egy két dologról van szó, hogy van -e esetleg, van még valóbb mosó. Mert én voltam annak idején veszerelés után, ma nem nézte, de, de jó szemben, hogy én abszolít és azt hajtotta, hogy meg nekem még egyébben dolgozni. Uh -huh. és, és akkor én az edzőit csináltam, a középfú edzőit volt, uh -huh. és bevállaltam, hogy a tejterménnyel volt a szakmán, amit a muszás közben elégeztem neki ilyen iskolába járni. Elmentem a budafoki tejüzemben vagont mosni. Igen, ja, mert hogy ez tejüzemi vagonmosó volt, mert éppen azt akartam mondani, igen, hogy igen, igen, hát miután vagonok még van a... A állambasutoknál vannak, nyilván azt is mossák. De, igen, de ezt, ezt be kellett menni, hogy a volt egy nagy szája. Nézzétek, mennyi melegítés, lauga meg uh -huh. kellett karíteni. Egy volt egy csárknál lesztem, akinek az a készült, ő kell, És így, így jól elvoltunk, aztán nem uh -huh. tudom, mi lett a vége, mert összefeleztem az egyik teljmesterrel, valami nézeteltörésünk volt, hogy nem mondtam ezt az egészet, mert ugye közben azért. <coughs> csináltam a uh -huh. Még egy, ami nagyon fontos, nem tudom, hogy van-e még, hogy jó az a szakmány, de kell még benni a magomba, és akkor ott a úgy bajban úszni, hogy a legyen, ezt nem tudom, hogy van-e még? Hát nem tudom én volt egy címborán, Honvéd Holman-Sörver uh, dolgoztam, szóval és uh -huh. oda bejártak a műekből, az ott mellett egy nagy épület volt, a, a kassák és a a Dózsa sarkán. Igen. Én egy nagyon nagy darab épület. Én csak úgy is több művégtem művek, mert ott csináltak ezt a művárat. Ahha. És, és volt egy címorán, aki az... okay, ezt bejártam, és ványolt. Mit csinált? Munkáján ványolás. Ványolt. ványolt. Vány, B betűvel. Értem, ványolt. D a, -A, -A, a n mint Ványi. Igen, ványolt. Ványol, igen. Nem, azt, azt mondtam, zőrrel csinálom az Voltam is bennem a műhelyben, hogy mit csinálta, de az arról halmány fogalmam nincs. Ezt az alakított beszélni, mert szerintem ez már úgy kiad, mert talán az épületet is, nem tudom, íról a épületlet, vagy nem, vagy nem tudom mi, de azonnal, azokat onnan megfaterolták, nem tudom, milyen technikák vannak, hogy mivel húzzák be a lábokat, vagy a bőrben, nem tudom. De hány volt az ember, de, hogy bőrök voltak beálltaszva, Fogalma nézve, ha valaki tud valamit mondani, ez egy nagyon régi, szerintem kihalt a történet, mert ez 1998-99, uh -huh. így körö. Nem, nem, bocsánat, 89-90-esről uh -huh. volt. Értem. Megjegyeztem, Értem, keresünk, keresünk, a, is, keresünk egy ványolót. Viszont? A kis újtvállásiás átfogalma is egy ugyanmennyi idős, mint én szállam, hogy pár Hogy mit csinált hát, ő? Hát, hogy te hallva ki, a hányanás, az egy szerintem kimondott királt. Oké, okay. köszönöm szépen, Uram. Én is köszönöm szépen. Viszont hallása. Jó, Minden jót. Halló, jó napot kívánok. Halló. Kész csokom. Halló. Halló, jó napot. Kész csokom, tessék beszélni, én hallgatom Önt. Én vagyok? Igen. Jó, kikapszom a rádiót. Mondd-e valamit önnek, az, hogy evolút tábla. Mi? Evolut tábla. De hogy mondd? Én voltam Evolut táblás könyvelő. Aha. Ami azt jelenti, hogy a főkönyvi könyvítelt ilyen táblán több indigóval kézzel. Készítették uh -huh. cégeknél is, én egy kereskedelmi, egy ápész kereskedelmi cégnél volt, voltam, olyan 180 üzletnek a Igen. könyvelését bonyolítottuk, és kézzel kellett rajta írni, nagyon szépen kellett írni, volt időszoros az alsó naplón, aztán volt számlaszoros még egy naplón, ezt át kellett nyomni a kartonon, és mindezt kézzel. Be kell vallanom, hogy, hogy nem tudom összerakni fejbe, hogy, ez, hogy, hogy, hogy néz ki ez a folyamat, hogy, hogy ez mekkora az az evolút tábla, miből, miből van? Volt, volt egy tábla, egy kemény tábla, Igen. amit le lehet rögzíteni a kartont rajta, Igen. hogy ne csúszkáljon el. Okay, ez megvan. Alulra tettek egy símalapot, lapot, uh -huh. utána egy indigot. Aha. Még egy símalapot, még egy indigót, és fölötte lehetett cserélgetni a kartont. Értem. Aminek pontosan be kellett ö, oda idomulnia, hogy abba a sorba kerüljön. A másik cígnek a, a hasonló igen. adata, igen, igen. ez már összeraktam igen. fejbe. Gyakorlatilag igen. olyan, mint Én a lyukkártya. Uh -huh. az a kartonyát betenni, és utána pedig egy vevőnek a kartot kicserélni, és egy vevőnek a karton ahogy a számlák jöttek, és amit könyvelni kellett. És ezek a, alatta ezek a naplók, ezek az üres lapoknak a, nem voltak egyforma hosszúak, tehát a végén kilógott, Igen. és oda kellett írni, hogy melyik kartonra könyveltem a tételt, Aha. a másikon meg azt kellett a napló, illetve a karton végén, volt egy rovat, hogy melyik naplon szerepel. Uh -huh. Tehát egy ilyen nagyon masszerás, nagyon odafigyelés igénylő munka, hát ezt meg egy gép program csinálja egyszerűen, és akkor ha betelt a karton, uh -huh. akkor össze kellett adni átvitelt. Ugye? Igen. És ilyen nagy kartontartó dobozomba volt, akik ki lehetett kereszni. Ehhez egy előző betelefonálónak a dolga járul. Igen. Volt ilyen szegélyű kártyás karton, igen, igen, igen, igen, igen. Ilyen tűvel lehetett kiválogatni. Ki lehetett válogatni a költségkartonokat, tudta az ember, hogy melyik tűt kell beleszúrni, és azt kihúzta. Ez az tábla... Keres. Ez gyakorlatilag olyan, mint most a számítógépeken az Excel nevű táblázatkezelő. Azt nem hát tudom, hogy -e. Nem, az csak egy eszköz. Ja, igen, egy eszköz, igaza van. Ez egy eszköz volt eh, ahhoz, hogy, hogy olyan pontosan meleüljen minden Aha. a dolgokba, tehát hogy pontosan utána lehessen követni, utána később a dolgokat. Könyvelőnek kellett olyan, ahhoz lennie? Vagy, vagy hogy lehetett valaki evolút tábla? Ö... Hát könyvelőnek, mert önálló döntési képességének kellett lenni, uh -huh. hogy melyik számlára könyvelem azt a... tehát melyik kartonra könyvelem azt a számlának az összegét. Tehát könyvelőnek kellett lenni. Uh -huh. Bár ö, általában volt olyan, hogy kontírozó könyvelő, ami ráírták, ráírt a a kontírozó, uh -huh. hogy melyik számlára kell, hogy a gyengébbek kedvéért. <gül> Ez egy nagyon-nagyon szépen kellett uh -huh. tudni írni, úgyhogy az ember nagyon megtanult olvashatóan. Én azóta már aláírni se tudok, másképp csak olvashatóan. Uh -huh. <gül> Volt egy időszak, amikor ezt, hogy ne lógjuk el az időt, mert ugye ez elég sok tétel volt, uh -huh. tételszámra fizették. Tehát a nyolc óra alatt meg volt határozva, hogy hány tételt kell megcsinálni összeadással, mindennel együtt és persze ezekből a számlákból lehetett aztán, vagy kartonokból hóvégén a, a mérlek kimutatásokhoz az összesítést, ami ugye, mivel uh, mechanikusan kellett összeadni, ez állandó tévedési lehetőség, uh -huh. és eznek fillérre egyezni kellett mindennek. Ez teljesen kiment ez a majd, mert igen. ugye ki a a, a még nagyobb tételeket követelő könyvelést és rátették ilyen elektromechanikus Aha. gépekre. Azt úgy hívták, hogy aszkóta gép, úgy szaladgált, Aha. és tudja, így szaladgát húzogatta igen, igen, igen. a sort, és ő maga írtatnak, rögzíteni kellett. Aha. Ez is szintbál. Értem. Uh, ezt teljesen felváltotta az elektronika, úgyhogy később el is kellett mennem egy olyan helyre, ahol meg kellett tanulnom programban kinyerni. De ha, mondjuk, a... De mondjuk, ha a keze... De mondjuk, ha a keze ügyébe kerülne egy evolút tábla, nem okoznak gondot. Tudnám. tudnám, már hosszú évekig nyomtam. De aztán mondom, kiment Aha. a divatból átkerültek ez erre az elektromechanikus gépekre, uh -huh. az aszkóták voltak főképpen és utána pedig már azonnal jöttek a, a számítógép Értem. programok, tehát behelyezte uh -huh. az ember a, a, a programot, és akkor ő csak örökzíteni kellett, tehát nyomkodni a billentyűket. Köszönöm szépen, Mindent. hogy összeismerkedtetett vagy bemutatott az Evolut táblának. Igen, ez már, hát már mindegy, mert már úgy szert ez már nem jön vissza. Ja, ja, ja. Köszönöm szépen. <laughs> Mind, minden jó. Viszont, Viszont hallásra. Hello Evolutábla, én Punks, no Miklós vagyok, 24 -06. 953 haló, letette a kedves hallgató, egy másik telefonál haló, jó napot kívánok, ön van adásban, akár milyen meglepő is ez, de kiszállt a kedves hallgató haló, Látod, látod? Valamiért. Tehát csöng a telefonunk, nem tudom, hogy... Folyamatosan telefonálnak a hallgatók, Igen. de mindig leteszik. Pedig én azért veszem be őket, hogy, hogy ők leessenek a következők. Tehát én jót akarok. Úgy, úgy gondolod, hogy telefonbetyávonnak. És most a... mind a három telefon cserél. Mondj egy számot egy-től háromig. Három. Való jó napot kívánok. Szervusz, Mikrobi, hogyha nevezhetek így... Persze, mindenféleképp bárminek nevezhetsz. É, ez így legalább össze van maga. Kérek szépen, én egy kihalt értelmiségi szakmának a képviselője vagyok, uh -huh. ami már akkor is kihalt, amikor elkezdtem tanítani. Nice. Ez volt a marxizmus, leninizmus. <gül> Egyetemen is volt a, a Marxis- és Tanszék, illetve gimnáziumokban a világgézetünk alapjai, 80-as évek elején, amikor elkezdtem tanítani, már akkor nem azt tanítottuk, hanem kiki -ki azt, amit akart. Az mit jelentett? Tehát, uh, Én uh, filozófia szakos uh -huh. voltam, ezért ebben filozófiát tanítottam. Ugye volt a úgynevezett uh, kónista szent háromság, politikai-gazdaság, filozófia és tudományos szocializmus. Uh, ki azt tanított egy, -egy tanszéken, amit akart ezen a címen. Uh, pontosabban a filozófia helyett, ugye még nem is így neveszik, hanem... A uh, dialektikus és történelmi materializmus. Uh -huh. Akkor azt uh, nyilván, uh, nyilván emlékszel igen. rá, hogy, hogy most május 5-én volt 201 éve, hogy megszületett Marx. Egyáltalán, hogy 201 éves lenne, mert hogy május 5-én van a születésnapja. Igen, tudok róla, tavaly a 200. fordulós ünnepségeken így, úgy részt vettem. Téged mennyire zavart az? De ennek bocsánat. Nem, igen, jó, szóval nem a Marx izmus és lenni izmus uh -huh. miatt, hanem. Uh, a, a gondolkodó miatt. Aha. Szóval, uh, és ha, ha, ha azt adtál le, amit akartál, de azért meg kellett követelni azt, hogy valaki marxizmus-lenonizmusból ötös legyen? Hát nem, abból kellett vizsgálni. Aha. Én filozófia történetet tanítottam, Aha. mint ahogy azt is tanultam, hát nem tudom... Esembelesse volt elasmitani szányhagyó dialektnikus matbéllezős. A e, mik voltak ott a tételek a e, nem is tudom tényleg. Viszont a nagy része biztos finanszírozott. A, a, a, a egymásra uh -huh. való átszapásávalnak uh, engyelzi állni uh -huh. és efele uh, ötletek. Uh -huh. Nem. Nem, nem, egyáltalán, itt tudom, én, thalész Wittgensteinig való filozófia történeti gondolatok voltak, amiket tanítottunk. Hát Mindenesetre, amit mondani akartam, az az, hogy ez, ez egy olyan szakma volt, ami már akkor nem létezett, amikor elkezdtem tanítani. De hát téged is nyilván a filozófia érdekelt, nem elsősorban marxizmus, leninizmus ez csak így járulékos vagy kapcsolódó téma volt. Érdekelt az Érdekel? a az szó sincsen róla, a mai napig érdekelt. Uh -huh. Inkább a marxizmus, a ledénbizmussal az Orbán Viktor. Bocsánat. <gül> <gül> <gül> Úgy, igen. Talán azért mondtam, hogy lehessen bocsánatot kérni. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Mikrobi voltam, 2406953. Uh, Harú napot kívánok! Szia Miklós! Szervusz! Az előbb említett tárgyban értős voltam, vizsgáztam is. Marxizmus-leleniizmusból? Másik... Igen, középiskola kötelező volt. Béjelvilág nézett Igen, igen, tehát fejtengitő. Hát, hogy hülyek legyünk az eszményhez a az sokan úgy maradtak. Na, mit akarok mondani? Én öntöttem kokillát. A kokillát igen? öntenek spiáterből, ami alumíni öltözet, mm -hmm. nemes fémből, igen. és vasból. Ezt meg kell pucolni, amikor rosszul öntik. És nem tudom, tudod-e, hogy ezt, ö, hogy csinálják? Egy nagyon kemény, nagy, erős kaparóvassal, mert az átam nem tiszta. Uh -huh. Na most a naptéve volt egy műsor, ahol bemutatták az ország kokila öntő mesterét. Uh -huh. Úgy hívták, hogy skandervajnok. És kérdezte az ez, a riporter, hogy hát mi az ezés volt, hogy mi teszik? És akkor elárulta, nem előre, azt mondta, kokila tisztító vagyok. Uh -huh. Úgyhogy én nekem nagyon tetszett, egy kicsit de igaz, hogy valaki attól lesz elő, hogy dolgozik, sok izma lesz, szorgalmas, és utána sportoló kis kiváló. Én hiszek ebbe. És követelő, követelő példának tartanám, ezt akartam röviden elmondani, okay. én csináltam ilyen spéátörönt ügyeket nagyon sokat, Aha. Tajti Feri bácsi volt a mesterem, még volt munkástanácsitag a Miskolci autójavítóba. nagyon szép szakma veszélyes, forró a fémfröccsön, de a formát az... nem Igen? Igen, hát erről beszélt a Szent betelefonáló kedves hallgató. De vagy csinálj, csak kicsibe! Aha! Magáncégek csinálják, nem hadd ki a szakma, picit picikem műszerekkel, picikek is töltsérekkel, magas hőfokon, fortyog a fém, öntölt, nem szabad, hogy rád menjen. Ennyi a lényeg az egésznek. Majd okay. csinálják. És uh -huh. köszönjük meg, Agatá, szia! Köszi! Viszont hallásra, szervusz József! Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Klára vagyok. És szeretnék ahhoz kapcsolódni a múltkori adál, nem tudom, hogy volt-e már szó a mély nyomó retusörről. Érintőlegesen, hát ugye több nyomdaipari nyomdatechnikokkel került a magas nyomás, a, a síknyomás. Igen, De a retusőr, az nem. A retusőr, szóval ez, hát ez nekem egy ilyen jó kis csapda volt. Nem vettek fel ide, oda a művéset uh -huh. és akkor, akkor, akkor... miért nem mentél kirakat rendezőbe? Hát oda se vettek fel. Se vettek fel. nem vettek fel, uh -huh. és akkor... A nyom, azt gondoltam, akkor elmegyek nyomdai fotósnak, nem volt hely, és végig vezettek a nyomda, ugye, ami már nincsen. Igen. az és Látom, hogy ott ülnek, és ecset van a kezükbe. Uh -huh. Na, ez jó lesz nekem. Hát, na jó. Tehát itt az volt a feladat, hogy hozták a fotóból a filmeket, és egy ilyen átvilágított asztalnál ültünk, és szépen ilyen fakokba, és, és ki kellett javítani a hibákat. Még a festékek nevére is emlékszem. Például, de milyen hibákat? Hát a, a fotón lévő hi, hi, hibákat. Ez ilyen film, tehát olyan, amit ő régen nézett. Ja, tehát a, a nyersanyag hibából, vagy a hívás, vagy, ilyenken, a, vagy a nagyításból. Így igen. Van. Aha. Így van, meg egy némiképpen bele is lehetett uh -huh. tutsálni, mélységeket adni. Értem. É, igen. És akkor a Montirozó asztalon meg szintén javításokat Aha. kellett végezni. És akkor és hogyha nem volt munka, akkor úgy kellett csinálni, mintha lenne. Tehát nem lehetett se olvasni, se semmi. Hát akkor az ember val valamit az ecsettel uh, gentelgetett? Hát vagy csak ott úgy ült és várt uh -huh. készenlőd be. Úgyhogy hát ez nem sokáig négy évig voltam ott kb. Hát uh, csak ennyi, és akkor blokkolóra volt, mert minden nap kaptunk egy népszav né né népszavát, azt hiszem... A, a retusőr, az, ha jól gondolom, akkor csak úgy, mint néhány nyomda, meg néhány nyomda technika szintén kihalt, mert ezt, Ez ezt Photoshop-al vagy, vagy, vagy, vagy, vagy bármilyen digitális így, programmal ki lehet javítani ezeket a hibákat, tehát nem kell lecsettel ugrani. Nem, nem. Értem. Én köszönöm én. szépen. Én is köszönöm. Divan. Viszont hallásra, szervusz. 24 -06 illetve 197 -14 -48 és 197 -14 az Annó Budapest száma, ami eltűnő szakmák nyomában jár. Halló! Halló, jó napot kívánok! Kész vagyok. Én is sokszorosítottam, vagyis gépeltem, de rota, rota Várjon, kedves hallgató! Elmegyek a rádiótól, a... rájöttem! Jajó! <gül> szóval rota lemezre! gépeltem, amit szintén a nyomdába készítenek. Ez hát uh -huh. olyan volt, hogy egy vékony fémlemez, amit az írógépbe be kellett húzni, ki kellett kapcsolni a szallagot, Igen. és úgy kellett rá gépelni. Ez baromira kopogott hangos volt. Uh -huh. És amikor, ha véletlen elhibáztunk, mondjuk elütöttünk egy betűt, akkor pici kis hegyével ki kellett kaparni azt a betűt, és újra be Behelyezni és beütni. És ezt egy ilyen literes üvegbe volt, rotafixálónak hívták, azzal végig le kellett kerni az egészet és így kellett leadni a nyomdába, ez Azon gondolkodom, hogy, hogy milyen minőségű terméket adott, nyomdaipari terméket adott ez, tehát az mennyire kellett, hogy jó Na, legyen? Nagyon szépet vagy... adott, még Aha. lehet, hogy szebbet, mint a stencil. Hát a stencél annyira nem volt szép szerintem. Nem, nem, és az pedig papírra kell, papírból van a stencil. És ez a fémlemez? Ez a... egy vékony alumínium fémlemez. Érdekes, sosem láttam ilyet, úgyhogy. Hát a 80-as évek elején rengeteg normakönyveket gépeltem igazándiból uh -huh. stencére, de postai igazgatóságon rotára is. Szóval nagyon hangos volt. És még visszatérnénk egyre a, a jegesre. Igen, annyira visszatérnénk, hogy hiszen éppen csak érintőlegesen beszéltünk ja, csak róla. csak annyi, hogy a nagypapám még kőbányán laktak, és csinált egy ilyen hűtőládát, amit uh -huh. kibérelt ilyen uh, alumínium, vagy nem tudom mivel. Uh -huh. A teteje eternit volt, és akkor járt a jeges, kiabálta, hogy jeges, Igen. és ilyen méteres uh, jég tömböket, ami olyan volt, mint egy gerenda. Igen. És akkor hozta föl a vállán a, ezt a jeget, és akkor tette bele, és az volt a hűtőszekrényük az 60 as években. Mennyi ideig tartotta a hideget, vagy mennyi idő alatt olyan Hát alatt elég, elég sokáig, mire az a nagy töm belolvadt, és ez kiszigetelte valamivel ezt uh -huh. a ládát. Hát a láda még a pár éve itt volt nálunk, mint, mert eladtuk azt a lakást, meghaltak, ugye, mert 98-ban született a nagypapám, 1898-ban, uh -huh. Az eternit tető is még minden teljesen úgy volt lomokat Aha. raktak bele anyukám. Igen, mert ahogy most így mondja, tényleg. Valahogy így, így révül az, igen, hogy. Igen, és a vállán vitte egy. Hogy, ilyen, igen, egy kampóval öték, vagy megfogta. Vászon, vagy nem tudom, mi volt rajta, uh -huh. és ilyen kampóval fogta a végét. Igen, és mondjuk valóban, tehát nem kellett egyet gyártani, hiszen a, a balatoni jegét is gyakorlatilag egész nyárra el lehetett tenni, igen, ha az ember ezt nem szalmával tudom, hogy tették, uh -huh. mert olyan szabályos, uh -huh. mint egy gerenda olyan volt. Értem, nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Én is köszönöm, viszont Kész hallásra. Ez volt ma az Annó Budapest, amely második része volt az eltűnő szakmákat bemutató műsorsorozatnak. Lehet, hogy egyszer még lesz ilyen, hiszen nyilván nagyon sok szakma nem került szóba, de jövő héten azért mással várjuk már önöket. Itt van egy lista, amin például szerepel a a zsuk, a szocialista e, ipar e, egyik remek terméke, lengyelipar terméke, e, kis e, szerepel a panónia, szerepel Csepel, szerepel Balaton, rengeteg témánk van, úgyhogy várom önöket minden vasárnap délután két órától négyig, a szerkesztő Ára Brigitta volt a hangmester Kemény Daniel. E, én Punks Ned Miklós voltam, a viszont hallásra. Elkészítését a Klubrádió hallgatói támogatták. Köszönjük. www.clubradio.hu Hallgasson bele!